ona, ona, eh, ez ez eta hori, eh, bueno, gurea e, esker, e, bueno, <laughs> e, ke e, deitu eguna, azkenean e, e, pertsona talde bat, e, bueno, e, interes komun bat zuen inguruan edo batu garena, e, e, oso jende dorena da, e, Esan daiteke, eh, sare sozial famoso hoien inguruan ezagutu degula elkar Baina, bueno, hortik eh, aurrea elkar ezagutu zungea, gauta eskotak hitz egindegu eta sare moduan edo antolatu gara eh? eh, Txokolorekin hitz egiten, komentatu zian, nola gosari hauek egiten ziren komentatu zian, ea interneten inguruan edo e, zerbait antolateko kapazia edo gogoa bageneukan eta baiez ezan enion, egin ezan lehenengo ekitaldiara antolatzen deguna guk, ea dagoiztak egin ditugu dauzak ezberdinak, dagoiztak egin arloan lan egiten du, baino hau da bakal jau bezala egiten dugu lehenengo ekitaldiar Aztean finan, e, bakal jauzarea sortu da Interes komun batzu inguruan baino helburutakoa da gure artean daukagun egun ezabaida hori gizarteratzea eh? gure artean baitugu internet e, gizartean inguruko ez tabaida edo refleksioak, eta gure helburutakoa da hori gero gizarteratzea eta ba, go sari formatu hau izan daiteke horretarako eokia. esan dut e, gosari formattu honetan Gunaiko benukena ez, e, izaldi bat eman eta hori, e, dena esplikatu, zuek isilik ediztea eta den horrela ditzaba izaketan, eko benuken, jake hola zirkuloan gau gosari parte hartzari bat izatea. E? Izen gode egun, ba, e, tituloan jartzen dut bezala, internet eta txareak egintetaz ormenerako treznetat, baina nahi dugu horri buruzitz egin e, zuen parte hartzarekin. E, tresna naoiekin egiten dezuten erabilpenarekin edo haukatu den ezagutzarekin e? Gu gure ezagutza plazaratuko dugu, baina nahi dugu zuen ezagutza ere jakin eta e, kont, hemen aipatuko ditugun kontual nola ikusten dituzuten, e, zertan zehaten kritiko jakin Gu zertan kritiko eta pixak guztien artean ikasi nola erabilitzak egun Tres naoiek eta zertarako e? Hori da azkenian gaurko helburu busia guzion artean 3 nahi egin buruz hitz egitea eta bueno, handen zerbait gehiago jakinez edo bintate, eran, e, tres nauen nahuen erailpen kritiko modu kritikoagoan eginez eh? azkenian da aldunte prozesu bat, ezean tres 3 daude korra beha denek erabiltzen ditugu edo bate horreze erabiltzen ditugu, ezaguten ditugu gero eta behi entzuten ditugu medioetan, baino ¿A quién va a rebutar tal a la cara bendita? No le ha visto, me dijo un puro de usted. No es que ahora no hay de go... El mea a ti, eh. Eh zekologineta egiten hasi mitenean, eh, komentatu zianean, bueno, e, interneti buruz se se gozarri antolatu dezakegu. E, oso komplikatu izita eta guk ere itzen duguenean, eh, gozari batekin e, interneti buru horrela, kendarekin izetea, eh, internet oso mundu zabala da, baina E, internet ez da bizartetik aparte dagoen e, mundua bizarterekin ere lotuta dagoena eta mundu zabalorretan, horretan asko da du, guri iritzentzesigunak oso garrantzitsuak horietaz e, e, eztabaidatzea eta horietaz jakitea e, orduan e, lehenengo bilera honetarako lehenengo osarri honetarako eraki genunat zen bueno gozatzen zentratzera bizkat gai batean e, eta gai horren inguruan itzengo dugu ta her ikusiko dugu eta ja, posilean beste gosari batzuk edo antolatzea, egiten bat zeitzue gai konkretua sakontzeko zaponteko. Eh? Gaurre aproxatuko dugu eh, oso moda dagoen kontu batzuta zitzen dugu, bazare sozialak, eh, interneteko tresnak eh, egun eren zuten ditugu medietan, eh, kapazitatea daukatela eh, Twitter-e eta Facebook-e, que eh, libian eh, eh, mugimendu sozial bat martxan jarri eta eh, Eta irauta sorteko hori egia da, baina hori esaten digutez Balio Twitter etu eta horrelako kontuek bizarria mugimendua sorteko, ba, seguraski bai Baina hori egia sortu dena, ez, horren horrelako hau zeta, zetaz eta konstiente izanbarra eta pixat Gauruko zanekin honetan, inkasiz, zetreznao den, zertarako balio duten eta nola erabiliatezken pixat e, nik uste lortuko dugu ikustea zertan eragin bizarten, eh? Eh, bai planteatu eguna da interneta izan da e, ondo iritzen bate izan, e, segurazki hiru irua iru osariego edo antolatzean on, gaurko ondo atzen bada eta e, dena bada, eh dena gustoa gelditzen badea, eh? Bego, gaiak badute bere sajontasuna eta gaur gauritzeingo dugu tresna datare soziali buruz eh bigarren, oso, urrikoa. Bigarren batean, egitegin genetake, irutzen bat software librea eta kultura librea erigut e, Oso software librea askotan entzuna izango godezute Eta horrek, e, software librea ditun balioak e, kulturara e, trasladatuta Ere sortu da mugimendua, e, inguruan ninguruan, e, egitea eskuidea ninguruan Eta oso, oso eta bai da interesgarria sortu ezakena eta interesgarria dena jakitea e, Azken ean... Eh, informatika munduan sortuen mugimendu batek Eta internete daukan eh, garrantzi eta eraginak Sortu du kulturan ere mugimendu asko sortea Eta zurrun bilio ahondi bat sortea Orban garantizo eritzen zaigu hori buruz itzegitea Eta eh? izan horitake beste gai bat Eta hirugarren batean bat eh, segurtasuna eta aktivismoari hitza Itzegitea hortan aditu hau adie eh, gorka eta eta oso gai interesgarria da eh segurazki ezagutza maila altuagoa beharduna eh sakonean horri e, buruz hitz egiteko baino iritzen ere oso oso garrantzitsua eh gizartea fiskat horri buruz e, gereta gehiago jakitea e, orduan goplantatu ditugu internamente buruz hitz egiteko orduan iru horietan sakondu goaienuke nah ba, igual urte goaienako hasko jakingo genukela eta kapasitatea handi daukigu tokiko genukela e, interneti buruz eta internete supposatzen duenari buruz hitz egiteko eta hobetu dezakez. Beroan, planteatzen ditugu gaur gosari eingo dugu, ikusiko dugu e, nola funtzionatzen duen eta gustoa galitzen bagea eta irutzen batez ditu eingo ditugu beste beste gosari batuk. Gaijoian inguruan edo gaur ateratzen dieneak ikusita igual ikusten dugu VC gairen bat ere recommendigarria dela komentatzea. orban, hori hemen gaudeno, nesku susten dugu, ez da ezbait. bueno, eh, aurkeztu gaitzuko izo gorka Julio da Horla yeah. eh, sarea eta interneteko gaietan de eta guri asko erakutsi diguna está <risa> <risa> bueno ya aquí tengo y suez eh se haré y uno si tengo dice bañoez eh internet de cosaré y bur bakarrick eh eh serea que estaba internet en bakcarrick se harea sorte es que mundo presencia lean está internet en el mundo presencia lean agotan modo berdriñancion tengo te saré gordán la granchudá aquí te ha eh saré funciona en duarte está no la den eh eh bueno eh. ¿En castellano? ¿En castellano? Sí. sí, vale. Vale, listo? Vale. Bueno, ni le dengo a la gente que dice ¿Vale? que el orden Es el orden agaió, Vale? El orden agaió, y el orden agaió hauré. Y el orden ni ni la luz, vale. Baya, Eta percho, ¿Vale? Vaya, el orden agaió hauré. Y Vale. Hor jaztando, en la vida de la sociedad, denok arremandua gaude eh, pertsona batzuekin eta beste batzuekin gure nukleoak ditugu, gure jende ezaguna, ez ezaguna, gultxiago ezaguna dena eta gero daude ba, hor eratzen diren komunitateak ere nolabaita, arremantzen dugu dituzten jende taldea, pertsonak, eh, talde sozialak, bueno, mila gauza, vale? dena, zare handi bada, eta horrela diturazten da, eh, gizakia ba, ba, esistitzen den, Denetik, uste dutiaia, vale? horriburuz dugu eta orduan horrena gaioak kentu vale. vale. Bueno, lehenengo gauza interesgarria dala eh, bueno, Hemen kontatzen du, esten eta lehin mil gramek egintzen esperimentu bat eh, Satu batuetan eta izan zen gutunak, zentien, eh, bueno, zendeo eta leo bati, zentien, mira Tipoa dago, eta gizte estatutan, izen hau dauka Eta orduan, bidalibarrioz gutun bat Haiz, jendeak ez deki orduan pentsatu behar zion, zenibidalibar zion Ari errezagoi diztan Orduan, bidalzen zion ezagun bati, bat seguraski, bagertu bizizena, edo gana Eta orduan, egin zuen esperimentu hori Hau e, da, gutunak, gutuna bidaltzearen esperimentua Jende pillo batekin, demagun guk den hori, ez hati bida eee, Nuea Zelandako George, Orwell vale? Nuea Zelandako George Orwelli Vidalibarriozua egun bat. nola egin gote dukete? Ba bueno, igual daukaztu enorma inezaguna Nuea Zelanda, maia bestela Nuea Zelanda tin gertzu edo harre bat Vidali, horrela egin zu, ¿no? zuen, ez? Nagarra batzertu zuen dela eta konturatu zen bakarrik 6 saltotan irizten, irizteko almena gareukara Hau da, 6 saltok bereizten aula ni Hau amatik Eda edozein pertsonari, edozein pertsonari Hau da, eh, e, bueno Hago esan dikastellano bat oso ondo labur biltzen duena, hau, eh El mundo es un pañuelo Bagenek iem, baiatiponek, probatu egitzen eh? Eta probatu egitzen, estatu batuetan Baina, gero etorizan dunkan guat, dalabeste tipu bat, du izenak bai? Eta esan zuen, zergatik ez, interneteko garaian, hau, probatu, baina mundu osoarekin eta hain meiekin eta egin zuen proa eta gu berriro agertzen da 6 bakia. 6 salto bakarri bere izen gaituzte betxona bat eta besteak nola posible posibile hori? Bueno, hori beste gauta bat beste gauta bat eta gu interesgarria dena da lotura harinen indarra zein den ez daunzea ikuste dituze baude izar moduko batzuk hori edira lotura gogorrak, ongorrak Normalean, itzegin, harremana dugun pertsona talde horiek Bai? Hori dira loturagorrak, familia, lagun, beretako lagunak, eta horrak Baina gero badira beste lotura batzu direla lotura harinak Hau da, lagunen lagunak, ezagunak, eta horiek Bueno ba, ustez, denok pentsatuko genuke Lotura gogorrak garantzuak direla, hori denok dakigu zen mantentzen gaitu paroan gaudenean, familia lagunzen gaitu, edo lagunen e, edo, paroa jarriuta adibideu moduan vale? baina Marc Granobenderrek eh, probatu zuen lotura niñek garantzia handia zuela zutela, adibideu demagun lana galtzen dugula berriro jarriko dudula eh, adibideu sozial bat eta hau gainera benetan experimentatuak zerbait da imaginatu lana galdu galduen zuela eta lana biatzen atera. nundik uste dezue ze lotura modaz dik etorriko dala eh, La unza. Bueno, betsu bat, betsua zabaluko duzu, ez, eh? larigabeenago, ¿vale? Ordua, zen dizu zabaluko zenio ke den ezua. Lotura gogorre eta dariña denei denei, denei, denei, denei, atopenei, marra denei. Ordan baina nonik etorriko da? zure agun ez segurazki etorriko da lotura arinetatik. Zen zure lotura gogorre, lagundu laundo albaitzute, ja daguin dute. Orban, nani gabe bali batzaude da zure gertukoek lagundu ez izan dizutelako bai? Orban, komprobatu zen ada, zure nukleo, zure izarretatik kampoa aterabardezula mezua Horrela, hamak ba, karnizerian kontatu duelako, ba, normaitek du eta bueltan dator mezua esan ez badira Lan badago edo lan bat izan dezakezu ezakitu no? Hau da, mezua garraiazeko eta zabaltzeko oso garantxua dira zure zure nukleo txikitatik atera eta mezua edatzea. Horregatik dira garrantzuak lotura arinek. Mezua komunikatzeko eta zabaltzeko, bai? Bidea zako eta kopeta. Bueno, bi konzeptu horiek ja kontrolatuta, bai. Hausat eh ona egingo du salto <laughs> salto raro bat, Lehen Lehenesan bet 6° utara gaudela batetik bestera, ¿vale? Bai? Horrek ez nahi du informazioa, komunikatzen dugula, oso errez, zabaldu daitek lan, nahiko erretzen, denak gaude eskueskura Baina, influenzia eragina, orain ja, loturago gorrak eta harina, zer diren badakizuenez Zabaltzen da eta demostratu da, demostratu dute tiporiek, vale? Zabaltzen dala batez ere lotura gogorren artean eta irugra gradutara hau da Ezakit loturago horra zareten, daude mazue. Eh, bai, orduan imaginatu urtanta bat laku batean edortzen denean, zer da zenda? dala olatu txikiak editen, ez? Eh? Ba, olatu horiek iristen dira zuen loturago horretan zuen lagunei eta zuen lagunen lagunei. Eta horrela demostratu dena, adibidez, ba, poztoloagoak edo garela agarela edo eh, daukagula porzentualki, Haukera gehiago poztolo do flakugo izateko balineta, lagun poztolo bat balinakabu Edo bizkarreko mina oso maiz izatetuen lagun bat balinakabu maiztatu gehiago erekin izan modugula bizkarreko mina Eta horrelako gautzak Hago adibidez, epidemia bezela kontsiratzen da, estatu batzutan, obesidadea Eta horrela zertzen da baita ere, osea, zare sozialek, benetako zare sozialek, zeragin dute zertsona horiek, erabaki bat hartzeko e e e edo, edo erretzeari ustea, osea, ustea, eh? Orduan, eragina, orain, bueno, barkatu zatea, baina nahi zuen familiak eta zuen famili fa, arteko edo lagunak, ere, influenzia zen, barkatuko dira arte berailek, baina hori da egoera. Zaten bultatuko nahiz, horretara Dira lau, lau pertsona Gusta dituzue lau pertsona? Ba, di, iru lau, bueno, imaginatu barriak, zen ez dituz bolita pintatu, baina hori daude Eta azkagu bizare topologia, bizare mota, bai? Lenengoa da, lenengoa kitz egiten du edo konektatu dago bigarrenarekin eta laugarrenarekin, laugarrena lenengoarekin eta hirugarrenarekin, hirugarrena e, laugarrena eta bigarrenarekin da hola, uguleuz ezue, eh? Eta ondokoan kometa itxura duena, ba da, lenengoa dago konektatua da bigarrenarekin eta hirugarrenarekin, bigarrena ere beste biekin eta hirugarrena ere beste laugarren horrekin gainera. Vale? Ondo. Guazenik gustea ah, zergatik kontatzen bisuet historia hauek? Honi deitzen zai, hau gozo garantsoa da. Zare baten egiturak eragiten gaitu. Hau da, zare batek duen egiturak egindaitekena eta egin ezindenaren arteko mugak ezartzen ditu. Geru ikusi godugu interneten izaeraren baitan. Baina ez bakarrik zare baten barnean doan informazioa ikusi dugu, Informazio horrek eragiten gaituela Lotura gogorrak eta Egonak eta eragiten gaitu Zer zirkulatzen ari denzalea honetan, eragiten gaitu Baina baita ere, estruktura, egitura berak Hoaxen ikustea Batxinatzea eta gasea Da izen arraroak ba? Gauta simple bat kontatzeko vale? Imaginatu Batxinatzea e, eta lasea da Lehenengoak Jarrizaitezte lehenengoaren Baitan, pertsona horrek zerbait egiteko jakin behar du. Bera, eta beste bi pertsolek erabakiko dutela zerbait egitea. Hau da, demagun iraultza bat antolatu nahi dutela. Ba, lehenengoa, matxinatzeko behar du jakin. Bigarrena eta laugarrena ere, matxinatuko direna bestela ez du egingo. Hale? Edo matxinatu ezazen dudanean, tontoarena egin kalean, edo edo hori egin batean eta hori oso oikoa da, Hatsenare abant beste, bueno, Bali bada beste bi, garai tukonztela egiten du, baina hirugarren ja, hirugarrenean ja da. Eta hirugarren oihuan ja egin dezunean ja ez dakiz hor dudo eta eta hori da matxinata ta ta ta. Ba, bueno, va ditu beste pertsona, Berabalaki, bueno, dagoia sinistuta, vera be, e, daka matxinate atala seapi. Horreznerikobe beste bi ber orienteko, vale? Baina laugarrena, bigarrena eta hirugarrena daude egoera berean. Ze gertatuko da? Iraultza biztuko da edo ei? Ez? ez. Ez. Ez da biztuko, zergatik? Ez, dak, ez dutelako elkar guztiz ezagutzen. Egongo baliz e, diagonal bat, batetik hirua, hau da batak badaki Dene, beintzak, bik egingo dutela Zen kontakto zuzena auka, baina batak ez dakizera egingo duen iru Horren pentsa ezak, hmm, irugarrenak egingo ez dalu Ba, lauak eta biak ere, bera horiek bai ezagutzen ditula Ez lukete egingo, eta orduan, bera ere ezango dut, pues, ez dute egingo Eta ordan dena egin da, da omen bezela Ez da ez erretazen, hau da gizartean erretazen ari dena gauragun, mucho bravera <laughs> Bai, hemen pintaz, vale Oaten beste, beste, da Pertsona berdinak, matxinatzea eta berdina, baina eh, zare estruktura ez berdinak Hor, zer gertatuko litzateke eh, Bai, eta zer gertatuko ditateke horrekin Hiru eh? hoiek, kometan dauden, triangeloan dauden horiek, beti matxinatuko dira Lauain, nioiz, zendagoera bat deskonezatua bizartetik Gizartetik edo gizarte horretatik, vale? Erra, laua lauak ez du inoiz ez ere baina batak, biak eta irua, irautza e, abiatuko dute bere irautza profilatak guzti biatzen ari diren, eh? Baina, edo oiu egingo dute manifan, edo, edo, edo tontuaren egingo dute kalean, edo berdindu, vale? Bai? Hortan, beti, da, konturateko, estrukturak zera gine daukaguan Hau da, batean, dira, pertsona berdinak, koneztatu da, era batean, eta bigarren dindia Beste eh, bakarrik aldatzen dena estruktura baina batean irautapiztuko da, eta bestean dena berdin elituko da Bai? Horizan Eta, hau da internet, bueno, pol baranek, eh, internet pentsatu zuenean, aukeraz berdin barjatu zituen Lehenengoa, eh, e, struktura zentralizatua Ezkerran ikusten uste dezuena, zuko beti pasabar duzu nuego zentral batetik Eh, oso efectivo ha izan daitekeena, baina bere arazoagitu. Suntzitzen bada nodo centrala, zare guztia pikutera. Orduan, ba, da bestaukera bat. Eh, banatuko dugu pizka bat sarea. Sare desentralizatua, ¿vale? Imagina tú, está aquí estatua, adibidez, dauden alabe zentro txiki batzuk, baina horko bi edo hiru deskonetatzen baituzu ere. Gaina kontrol, kontroleako neurri dira, or, orra batzen diren nodo horiek bai? Ordan, zuntzitzen badezu, hortzako video edo irupuntuz aria Naiko kolokan jatzen da Eta beste egitura da internetek berez daukana da, sare baratu bat Hau da, normalean, bidea asko daude, pertsona batetik bestera hidizteko Edo orde nagai batetik bestera hidizteko Hau da, zuntzitzen bada parte bat, ala ere, orailik ere, bide badaukat, zuzena edo bitartekarigu txirekin, edo beintzat ez bakarrekin erabakia hartu ezaketenak, alde batetik beste joateko,? Vale? Hordar, hori zantzan erabakia eta hori da interneten indar. sare banatu gara, topologia da bitzera. Baina... Txun. Zartatu, o sea, ezo, no. Baya. Bueno. Baina... Eta horain guatzen ya, xale soziale buruz izatea, interneteko xale soziale buruz ere, baina, xale soziale... Osea, egin deus arrena bat, sare soziale analizitik behiratuta, baina... Buruan daukagu, taladratuta, neokortek zean, <gayogiletik>, gizaki bezala izaki bezela, uste asko... Vale. Eunda berrogeita mar pertsona ingururekin mantendu dezakegula, eten gabeko Eta konturazeko zenbateraino markazen gaituen horrek, batribuaz, azten zide mean, egon da berro baita margai errekaren beste aldea, vale, aurre, eta ditzen edo milizia matarrak zenturia eta oinarritzen e, oi zuten bere lana Edo haindela mutxia arte, telefono mugikorretan horretan, egon da berro baita mar zenbaki bakarriko, nortzen ziren Bai, ez zentakizuek gertatuzitzaizuen, baina niri betezitzaidan agenda, vale, egon da berro Zenbaki hori ez da hausaz aukeratu dakoan, bai dunbar zenbakia, deitzen dara. Eunda berrogeitamareko muga daukagu, ete, etengabean harremanak mantentzeko. Osa mantendu nahi baditu, harremanak esko mantendu daitezke, lotura horrak eta harinak, baina gure gaitasuna eunda berrogeitamare inguruan, ez da zenbaki, ez da, ez da eunda berrogeitamarekin ja dut, ez. Batzuk gehiago eta beste batzuk gutxiago. Bale, zergatik hori, zen inbertsio handia egin behar da mantentzeko harreman horiek. Eta inbertxioa egin da denboran batez ere Loturago gorrekin berez egiten dugu inbertsio hori Mantendura ditugulako, berez mantentzen ditugulako ba, Loturarin ekin esfortzua egin barra dugu Askotan ba, Deitu lagun hori noritzen behin deitu eta gizera, gizera, gizera bueno, ba, Hemen sartzen dira zare interneteko zare soziala Garantzitsua ere komendatzea hori... No, zea zenbaki soziala bada, baino zenbaki sozial hori fisikoa da ere, zenek eh, evoluzio sozialak eraginduk gu, eh, gure garuna ez izateko capaz zenbaki hori 150 200 hortatik haratago jute, osea, gu, eh, laguntari gabe ezgia capaz zenbaki hori zenbaki hori baino altuago den eh, sare sozial eh, fisikoa mantentzeko, eh? Laguntza metodoak badaude, agerota gehiago, eh, baino eh, pertsona bezala herria capaz Importantea importante da esa esa eh ejercitatu dezakeun zerbait edo baizik eta daukagu bizakiagean aldetik hori horrela <coughs> Animali bezala hori horrela daukagu eh aurretik determinatua, garrantzitsua da. Ha. Hor <coughs> hasmatu ditugu berak hori erretzago, inbertsio guztia horrekin laguna mantendu alizateko. Hazi ginen urrunetik, bueno, e, aurrez aurrekoa, aurrez aurrekoa. Baina, teknologiak erabitzen azi diñanetik, teléfonoak, lehenengoak, teléfonoak, egon da drogoita marra da, kontaktu muga hori, oraindik. O sea, agenda neongo direna, konta drogoita marra da, baina, normalean bakari mantentzen dugu kontaktua a Eudeko... o sea, bost zeilagunekin. Vale? Hor Orran... dago mugabal, o sea, inbertioa la hotdriping barriot, o Jodit deno jateatzen, jo, ho, honik ho, deitu inbarko okay, hori da, telefonarekin hori lortu biniun beitzat pixka bat, antolatu hori, baina loturago gorrekin bat ezere, ez loturarinak, hor dauden kontaktua kontaktua bereikin egiteko, baina ez ez, ez zu egiten esportu bat egin barezun bueno, gero sortu zen, imeia dibidez eta imeia, bai, ematen dugu erreztasunan biagoazen ez da pagatu behar eta bai, alazan orduan, mantentzeko, baina izan behin, gaina zinkrona da Hau da, miraltzen diozun bezua eta nantzun godizun alduenean edo nahi duenean. Orduan, herreztazun gehiago lortzen dugu. Eta gero, agertzen dira interneteko zare sozialak. Eta, da, lehenengo aldia esfortzuan diegirik gabe mantendu dezakegunak dezake, berai eburuz jakin dezakegunak e, loturari buruz, jakin dezakegunak etengabe eta esfortzuan txikiagin. Hau da, Facebooken edo Twitterren badima zaude hor, noiz baitu izen eman dezuzunen lagun horretara, eta entzuten dituzu berak esaten dituen guztiak. Horran nahizta, ahelkara ez ikusi, daukazu sentsazioa ezagutzen duzuda, edo badakitzula ezagutatik zaion bizitan, eta lehenengo aldia da, historian hori horrela dela, esportzu handi gabe, inbertzio handi egirik gabe, lotura harin horiek kudeatzen ezten dituz, aldugula. Vai? Eta, maquia, unga erogaita mar... Ez, ez, ez... Bai, aldatu da, zertu batean... Je, eh, jende batek lortu du... Eh, ...akumulatzea eunda erogaita mar, baina hogeiago... Oso ikua da, Facebookena, ozkiztea... ...ezakitzen malagun dituen pertsona bat... Baina, azterketak diote... ...media bezela, jendeak, eunda hogei pertsona... ...kin mantentzen duela... ...ez, eunda hogei lagun dituela... Eta, edozen kasutan, hori gainditzen duten pertsonak, bosteun edo mila dituztenak, hala ere, kontaktu zuzena, edo, hartu emana, emanari buruzari gara, eunda berroita amare, ez zinda pasa. Zinda, da gauza kurioso bat, badunbar tipo tipu horrek e, e, e, ikusituena. Eta, dumbarren zenbaki, bai, gota, gota, gota. Ez aki nosa moneda, zatoa, gara, arrema, martentzari, martentzari, bexen... Elkartrukea, egotea Elkartrukea, no. nola Facebook egin informatzea oztetu daren ikus gai nola edozen egin ikusi, ikusi detak egin, automatiko egin kontxe edazen dugu, arremanetan gaudera E, ez eh, dut eh, lagun egin bat, zea vale. Dema, agon jarriko ditut ari diodat, unibertsitatean edo ez dakit, bueno ez dakit unibertsitatea joan Baina, galdu ditutzen ari lagunen bat, arpi ez ez osea, lagun egiten zea, o sea, urbandaizta kontaktu eh, zuzena, osea, ez, ez dio zu daitu, koeta horrela, baina Facebooken noitxan behin no komentario bat zuzen dio zu, edo behintzak badakizu zer zaion. Hori da, harremana hor dago, lehen baiogaiago, nolabait mantentzen dezu, arremana, ezar, berriro berrezkudatu nahiko batzenu, horri horriburuzko informazioa, nahi za, zu, ez egin, zerbait aktibo hori lortzeko. Telefonozio doimeiez, idatik inbardiozu. Aldi, zemen, egindezuz behin... Eh, izen emantea edo laguna egin zato Eta batzak horten zait? Eta batzak horten zait? Egin eh, da retesun momentutik ea arremantzuzena kontxe datu dezakegune? Ez daiz, ari arremantzuzena edo edo no, Baizik, vale, guztak, da lotura ariñe O sea, xare horietan daude lotura honogorrak eta lotura ariñe Lotura honogorrekin argita harbiz eango duzu igual kontaktu goiago Baina lotura horiek, ez dute zertan oso aktibo izan behar Baina bintza eta lehenengo berai buruz iriguruz impaktoa jasotzen ditugula Oza, nahi ta ez egor, gero topaten zea orte batean, ah, eta aztebuz, eta eukizenuen gaixotasun hori, eta, bai, dekuta, bai. Oza, ne, dale, dengo, ne, bai, ulertu ezaket hor, egotea txoke psikologiko bat, baina inoiz ez dugu aukera hori izan, gizaki bezala. Vale? Hori da esan edo gana. Eta dundarrek dauzkazen baki gehiago, ikusta dituzu, eh? E, Ososan uratxoak. Baina, bakarrik ezagutzen da, honda eragaita garekoa Bost, bosta tikazzen da, da, bost da Eskuekin kontatu izategun laguna horiek bai? eh? Amagoza, amabia artekoa da Jesus eta berapostolua Baina, eh, bai, oso zemakia zangura etxoa dira eh, Judaizmoa, las doce tribus de Israel, etc. etc. Eh, oso gondo traztatutako zemakia dira, eta Eh, nahi gaude ateratzen dira baya, daukatelako harremana gure buruarekin, gure garunaren eta baiarekin bai, pixka gogorra zatea hori, baina bai, ala da, du ziento Hor <laughs> hau da, hau ematen du roiotek, eta bai, hau espargatzen dira, oso, oso intersegarria da ulertzeko zerregatik dira eta zergatik ez garantzuak eh, loturariak eta loturango Bueno, eta batez ere interneteko sale sozialekin erlazionatzen baditugu Interneteko sare sozialetan, onartzen baduzue, nere teoría, lotura harin asko eta lehenengo aldea dela, ku, eh, hor agertzeko eta impa, eh, denbora gehiagin bertitu gabe, hor mantentzeko haukera dugula. Hau da, interreteko zare sozialetan ez daude bakarrik gure lotura gogorra. Gure agendan, telefonoagendan dauden batzu dabe, baina beste batzuk kanpokoak ere, ezagunen ezagunak, hor dut, nene zaldizue, lotura harinen bidez, Zabaltzen direla asko mezuak Komunikazioa almen handia amaten dutela Lan abilazeko garaian Hau da, ateratzen dugulako gure mezuak Gure ere mutatik kanbora Bai? Hor interneteko sare sozialak oso ona dira Komunikaziorako, elkar Eta elkarren berri izateko Horain, elkarren berri Balima daukagu Horain pentsatu gara duzu baita ere Kometan Elkarren berri balima daukagu Imaginara, posibleagoa ba, da gure pareak ezagutzen baditu edo balimadakigu ba batek interes bera daukala edo imaginatzeko gogora daukala. Protestia zorru. Ez da bakarrik zare batetik igarotzen den informazioa. Ez bakarrik bere struktura, Baizik eta elkarrezagutzeak bakarrik, hau da, jakitea dagoela beste bat gure antzekoa dena, gure interes berekin, edo gauza kegiteko goberarekin, baldintzatzen gaitu guk, eta orduan ere pentsatu behar kontrako zentzuan, guk ere besteak baldintzatzen ditu. Orduan, baina orain guatzen pira bidera. Interreteko zare sozialak ez dira ez dute denerako balia. Esan dut, komunikazioa eta informazioa garrai atzeko sopotenziali dela, hor iritsi daitezke batez ere hor lehenengo maila da ezagutza. Hau da, ezagutu gai, gaitezen, bai? e, bueno, ezagut, ezagutzen zaituzuk, ezagutzen zaituzuk, edo proiektu bat ezagutzen du, bai? hori da lehenengo maila. Eta hori, marketingarekin komunikazioarekin, kartelekin lor daiteke. Baita Interneten ere, huegun ezinple batekin eta Urrengo maila da, atxekimendua, hau da, zerbait egiten dugu edo proiektu bat dugu eta jendeak atxikimendua erakusten du gurekiko e, Facebook erabiltzen duzuenez, me gusta, nahi hori e, Eta kize, gaixo nago gripearekin ohean, me gusta, bueno <risa> Da, edo, ekitaldi batera zoaztela, esaten duzunean eta joango nahi esatean, hori da bizka bat Ba, maia horretaraino, eta horrengo mailaren pixka bat, horretaraino iritsi gaitezke interneteko sare sozialekin. Zen oso zaia da, komprometzua handia eskatzen duten gauzak sare sozialen bidez lortzea. Hau da, komprometzua bali ma da klik bat egitea, me gusta, edo ekitali da joango naiz, ba oso oikoa da ez joatea, antolatzen baizu, Ekitan libat eta esaten maute, eun pertsona gatozela Facebooken Hogei, oh, ez horriko dira, mehienez Dira, kalkulatugu horneko hamarra magosteko <laughs> Ozea, egia dagoela horretan Horretan, goiko, goiko eh, faseak nola lortu daitezke? Ba, segura eski, beste treza batzun bidez Parte hartzea da, guk zerbait egine eta jendeak aktiboki parte hartzea Gaurkoa dibidez Bueno, gaurko da igual, inkluso izan daiteke urrengo maia dara, elkarrekin zara, biaz kokatzen gara maila berean. Eta eztabaidatik ateratzen da zerbait, eee, bueno, batera egindakoa. Bi adibide, parte hartzea interneten, blogek, e, erakuzte dute, zu, bidatzen ez du blog batean, eta jendearen komentarioa jasotzen dituzu duzu, egin dezun horrekiko, eta, elkarrekin zaren adibideuak, izan daiteke adibidez, Wikipedia pertsona askoren artean eta maila berean gutxi gora bera sortzen dugu zerbait elkarrekin, bale? Eta maila horiek lortzeko sare sozialek igual ez dute balio eta guzteko bai, maia bero bai, maia horiek eskadatzeko beharrezkoa da. pertsonekin harremana etengabea mantendu komunitateak eraiki eta hori da garantxua eta hori da gure eztabaidaren eta gure sorreraren parte bat dala ikusten denuelako beharrezko, baba, interneten eta sare sozialetan gara, baina goazen orain sortzeko edo elkarrekintza hori mm, aurrera eramateko beharrezkoa da e, elkarrekin e, ba ezagutza partekatu badizatea edo eta hori egiten da bakarrik denborarekin eta normalean baita ere ez interneten bakarrik. Gertatu daiteke ba komunitateak internet bakarrik bakarrik sortzen dutela elkarrekintza maila hori. Wikipedia denoan artean horrela, horrela eratzen da Baina, eta batez ere, mantentzen da Wikipedian komunitate, benetako komunitate diren pertsone mantentzen dut delako Dala pertsona batzuk, oso aktibo direnak eta berein artean asko ezagutzen direnak eta horregatik Baina oso oikoa da ere denbora, egin bertitu behar duzunean jende hori ezagutzea eta horregatik esistitzen da Mikel Azulo eta horregatik esistitzen diren bat egitura dira komunitatea errealak Eta hori internet, o, internetek lagundu dezake, baina sare soziale igual ez dute horretarako balio. Balio dute bat ez dute informazioa elkartukateko gure artean, gehien bat, eta elkarrezaguntzeko. Matxinadak posible egiteko egin batean. Ere, eh? Bueno, hori da pixka bat, hori gure proposamena da, hau. Untzak eta miurak zuaitza jan behar dute, hau da. Ez, egitura, jerarkiko e, eta oso zentralizatuak e, erazogarria dira <risa> bai? Orduan, erazogarriak tori Orduan, orduan, erazo orduan untzak eta miurak, miura bezala hazi Hau da, erabazanatu aden zare batean, ez dakizuna nun dagoen erdigunea e, Zuzeneko erlazioan oinarritutakoa Ba, oso garantzua dira, gizartea, ba, oso, bueno, elkar komunikatzeko eta elkarrezagutua alizateko ena erretzean zare sozial erraldoi bat izango behar dituzetela eta untzak dira, beste bizkarroi bat, baina bizkarroiak ez bagara, sistema honetan, eta hozko dira hori da, nolabait, zare moduko bat, baina kompaktoa komunitate bat, bale? hori da proposamena? ZARE-etan antolatu maia eskala e, global batean, edo gizarte batean, zertarako, ba duten gauza hona, eta da, informazioa eta komunikazioa, bat, eta elkarrezagutzea handia egoteko gure artean, baina gero gauza sortzeko untzak bezala antolatzea, da komunitate txikietan, eta elkartukea handiagoa dugun, e, du, dugun e, ZARE-etan. Hori da proposamena, ZARE-bezela maia eskala globalean, eta bero komunitate txikiak, ba interesengatik, Ba, nire interesatzea ez artea, internet, nire interesatzea horrietan antolatzea sare bezala ere, baina trinkoagoak eta konektatuaren noski beste zare, beste miura handiago horrekin zen, nola baiz, gure ezagutza, partekatu dugu gaur hemen nahi zagu komunitate bat izan, partekatu dugu zuekin eta eta emendik kanpo daudenekin zabaldu hori da, hori da ordenagaioak enduta, eh izartu ditut hor Facebook eta Twitter Baina bakarrik pixka bat azalteko, eta bizko Baina oso garrantzitsua da hori, ez? E? E, hemen dikabra ere, zoituko dugu interneteko treznez hitz egiten batez ez ere e? Baina hitz egiten ari garen guztia, interneterako, bat e, era trasladablea da, txea, bizar, bizarte, e, prezentziadea da e? horren komentatu dugu kompromisoaren piramida oso konzeptu garrantzitsua Hola askotan hitz egin dugu horri buruz oso hori kontendu internetetik sortutako errepuxa batetik dator, eh? Baino gizartearen aspektu askotan eta antolakuntzako aspektu askotan eh erabili daiteke, eh? Bai, kulturaren eh, elkarte bat antolatzeko, bai ekintza politikorako, bai eh, edozein lehi talderarako, eh? ja, Militantziaren Jaier militantearen analizia egiten duzuenean asko balio du konzeptua. Zen, adieraz, azken eh Jotenbaga bisitat, ateraregira, konpromesoaren piramidea militante bati eskatzen zitzaiona zan goiko maila. Hau da, etengabeko konpromesua eh elkartearekiko gurekin taude eta gurekin taude eta eta beti onbar zu. Usten historia piz, jeitzen zen eus momentuan jaitzabe. Eta hori da izan da kasu bat, kasu askotan. Osea, izan adet gizartean da, Zen zer datuz dal erritzen finela eta hinez ez ezinala voltazen berriro. Orduan, horrakatua dago. Zergatik ez, ez dugulako ikasi beste mailak ere eh norbait antolatzen. Zer ezatzen ari da orain? Lehengo gizartean eta gero interneten. Hurtza horrakoa. Goiko konprobezu maila hori lortzea ez dugula lortzen da, Hala garela, azpikoetan, baina ez ezin dugula eskalatu gora piramidea du o sea, dugu, elkarrekin maila hori, jende gutxi, e, eto, e, jende gutxi etortzen da. Vale, besteak badaude, baina orain militante nola baitz lehenbokoak daude gehiago. Bai, kartela dituen pertsona bai, edo horrelako zerbait antolatuko duena, bai, baina kompromesu eten -ba, eta komunitate batera ikitzeko berrezkoa den hartu hori lortea oso zaia da. Hori da, eta interneten, zer eta zena dira? Berriak, Eh, interratzen direnak, inter, internetera nola bai, badago un, maizan, un techo de, de kristal bezala Sartzen dira eh, ezagusta eta txikimendu mailan zen hori da Facebookek eta sare sozialek ematen diotena eta horre ditzen dira Ez dute ezagusten zer den software librea, egin daiteken guztia, ez dute ezagusten, bueno ez dituz ezagusten mila osa eta bai beraien Facebooken et, duten parte hartzea da egin nahi duten hori horren isla, izla Hau da, eh, hor sortzen dituzte taldeak, en plan de ba, ezakizaren kontra edo ezakizaren alde ¿vale? baina berta sortzen dituzte sí. eh? eta hor da dinamika osoa, hortik ez dira pasatzen gora, enioz hori da interneten, gizartean beste bera batean Bani guzti eta ulertu behar da, gizarteak gero eta gehiago horrela da vale eta lotura ariña, komentatu eguna eh, generalizatzen airen kontua da. Ana, creo que a Loturarina ya vaude horrek egiten du jendea, eh ba orka militante hori berota gutxiago aurkituko da. Ba? Baina os Lehenengo lenengo sortutako militantea izan adet edo kausa kausa bat, osea, beren bizitza da denbora, tenian denbora zehia horrelako gauzetan, askotan. Beti. Bai, denbora da klabea. E, denbora guztia gauzatatik dedikatuko dieen jendea, gero ta gutxiago da. E, jendeak interesa gero ta framenda ditu, baina pres dago gauza askotan parte hartzeko. Kontua, eraiki ber dela nolabait eh beti gorako eh, militante bat xena E, zure interes propioetatik e, maileak eskalatuz militante diurtuko den pertsona bat hartuko duen pertsona ez eskatu zerotik kompronezu hartu ezala e, jendea dago prest gauza askotan atxekimendua adierazteko ba, bat izan daiteke Facebooken, Facebook aipazte ehun egun kausa ez derdinetako o, sea, e, laguntza dira atxekimendua adieraztiguna Baina unkausa horietan ez da izango beste maila bat altu, ez da maia altu gaurak pasako, baino igual hirutan proez dago. Baina beste, horrek ez da esan hiru horietara pasatzen bada edo kausa batera pasatzen bada besteak ere abandonatzen ditunik. Jendeak erotan dira da, nik ikusten denetan multikausa. Egia, egia, ez dugu asko, e, niz egin igual bat narte, baina hori ikusten dut. Eta, baina... E, pertsonaren atletik ditugu intereskorreunak eta baina interesa daukagu maila ezorerinetan ere gauza ezorerrinekiko. Sra. gauza batekiko interesa handiagoa, eta besterazetan txikua bano bi eta parte hartzea da. Kontuan bideratzea, eh, pres dagoen jendeari, eh, ez da atxikimendu maila eta parte hartzean eta konpromisoan nahi badu eta denbora alin dauka goraino irizteko aukera ematea, eh? Bai, eta aukerlitza hor baita naies maila maila horietan, osea ematea aukera eskalatzeko hori da kaxa planteatzen denean Facebook eta horlakoetan bakarrik egotea. O sea, Zait biziotzu nolabait bideratzen, ez ez uz bideratzen ezbait zakonago datizatea, no. Nahizta batzuetan interesgarria izan daitekeena da hori, eh, atxikimenduadierazi eta da listo, baina bete maila horie gure gure idea da. Ez da ez da ez da espreciatu hori horia ena, atzikimendu sozialea daukan jendetik lortuko duzu atzikimendu handiagoak jendea, ere. Baina ezia denagizango. A pixatu poliular, ni beste psika mentalitate aldak eta supozatzen du. kontua, eh, sartu baino le trennatzeatzen eta, e, internetek interneteak ezartzen dizugarizko erabigna dauka. Eta hor da dago arriskuak eta da, eh, sare sozialek, eh, atxikimendurako kultura bat ari dutela sortzen limitantea dena, zen hain? Ez da bakarrik ez dutela balio gauta gehiago egiteko baizik, eta hiru ohitutzen jendea modu batera funtzionatzen, eta da bakarrik atxikimenduarekin azetzea bere kompromesun baiak eta hori garantzitsua ulertzea, jende askori horia ari zailola bertatzen eh? e, e, Espainiar estatuan momentu enten gertatzen dena, izugarizko arazo soziala ditugu eta ende hostigarada eh, bueno, Facebook, eh, ni Facebook erabiltzeko ez eh ez dut ez dut aukiko Facebook baina bueno, ulertzeto. Eh planteatzen da ezea eh manifestazio bat eh sea sin miedo, zer eta milaka atxikimendu ditu. Baina gero hor zer dago benetan ez dago ez dago bete pausurik eta hori oso, oso frustrantea frustrante baina hortara iraituzte. Eh, eh. bueno, bai gauza bai, banala joetar ere. Bueno, bai. o sea, bai, bai. Luego ni año que sinoen té té descafeinado. Dígaselo a tu arteña, té descafeinado, olida, que odio ir a decir. Sí, sí te he que está todo lo demás, gore, era otro nuevo producto de que al liberar el otro se ha logrado hoy, eh horrek gauza gauza txerret daukago, pekatua eta eta eta bai, eta café descafeinado beste eh? descafeinado, bueno, descafeinado izango da, descafeinado hartu zuen eta likendu no, no, no, no. bai, hori da. hori da, fiskat, da txikimendu hori uste da, da pertsona dago, txikimendu kuota bat. Ez? Amar, amar retoal. Orduan, amar hoe dedikatu bizakegu, ba gustatzen zaiguen da, oh, benetan sinitzen dago gausa atera eta, ez? Atxikimenduan iritsi goraino, baino, esan dizkigute produktua produktu kulturala e, ideologia saltzen duten zena ez du atzikitu bat 10 hoe gastatu eta ez egin ez zer gehiago. Baino ja, horrekin e, e, autosaizatzioa lortu dezu. Zena ez. Ja ere siezu, osea, e, te hartzen dezu kafeinari gabe, orduan zu osasun da, ez dagoen moduan goizta produktu ekologikoa drosen dituz, drosen dituz karre kurren. Orduan nekazaritza ekologikoaren aldezabe bezurra hori. Ez urra, eta karrezkuren nahi eta o sea, eh, nekazaritza, industriala eh, lagunten duen, osa, sustatzen duen egitura lagunten. Bueno, pues, so, en, des, no, deshio, baina, bueno. izan, ez bioa baina baina. Nik ez eh, ez urreztu zorgatik amaile gau, unza eta miura dena. Ezo nahi dut. E, Beste zorgatian bizkarro izan behar behar, zorgatik aurre aterazeko edo zorgatik Zuhaizan, eh, noloi, nahi dut adidazi, egitura zentralizatu bat, e, eta zer bizkarroi? Ba, momentu honetan, eh, sistema dalako eh, zuhaiz bat, eta bizkarroia sistemaren barnean eh, egon behar dugunez, behar dut ango denez, hobe oh, bizkarroi izan, <laughs> noloi, antolatzeko, era, metafora dutxana, eh? Da, pixka, zare banatuak eta komunitateak eraikitzea, proposatea, zare egitura zentralizatuak eta eta zuaiz hierarkia jarraitzen dituen e, sistemak e, bastertuz hori zan pixka bat e, metafora. Ez da, ez da, ez da ez zerren bizkarro izatearena, baizik eta untzak E, daukane egintura, eta batez ere miura daukana, dala zare banatu forma hori, eta kizuna nun dagoen errigunea Hori, metafora bezala erabiltzea besterik ez eh? da, ez dago behiago, artesik Eta bizkarro izateanena, bueno, parte, problemaren parte gara, bortuaz, <gurruan> e, bizka bat, e, bizkarro izan barko garela Era ezberdinean, e, antonatu barko er, garela, nahizta e, sistema ez guztatu Ba, hori bai, orduan bidea egin barko dugu, hasi bizkarroiak izango mogara, segure eski Baina, gero, ba, asuntoa da autonomia propio maila baldo horztea eta untak lortzen du, eh Gero, sistema hailtzen da eta lehor-lehorra dago baina untak jarraitzen dugu, ez zua ditutan Eta miura, bueno, miura, yes, baina, baina, orduan, lortzen dute, el burua. eta hori izan metafora beste ingo Eta hori... Eh, Curioso egin zaiz, e, ya azkena dian entzuten ninguen, eh? Baren esan ditu una sabera eta sistemaren funcionamentoa, sistemaren teoria gozoa espanikoa da, eh? Baina, zure gandiko, goba naze izalto, eh? Eta gero, irugelitzen da. Irugelitzen da, eh, erbatada, eh, komunikazio iristeko almena, sí? bai, eta besteada influenzia. Bai, bai, eske, psicologia nadibidez, no azkabitxetik manejatzen den konceptua da, eh bat erentzi genetikoa eta erentzi kulturala esaten dute daudena eh kultura horretan eh adibidez ba bat psikiko eh, eh? transmititzeko hilu txeko irubela ona hier eh, argira egun gurioso egiten zait, zenbaki berberak manejatzen ditugu eh, no? eh bat eh? But... es eh kitakizetako hauek giterute sare sozialen teoria erabili analizi soziologikorako. Horto da, berai eforo batu duten, jendea, bai hori, bai hori, ondoan zehago daukala edo bizkareko min gehiago daukala, edo, edo, horre, bai da, influenzia garrotzen delako, hemendikora. noski, urtanta bat, laku batean ere orten denean, edo arribat, ere orten denean, lehenengo olatu da, hau da, zue, moito honetan, gehiago txunamiatu egin, lehenago, egin daite ondorengo hai, Uchishao eta ja 3. saltoak galtzen da. Irizten da oraino eta probatu duten nolabait ez, ez duela eraginik 3. Iru, gradu horretatik haratago. Nolabait, kurioso, kuriosoa da. Egia da urtarte ditutunearen baino bat ie da eta izenbaki ize, berak atatzen direnean konjentu horiek bira eta jaia zerbait, ez bere egiren bat hortik badau. Mm -hmm. <susurra> <laughs> de ahí. De ahí. Baita, al fin eco, eh atención que tiene el Reserba batean bezala, harreman reserva Eta eh? mm -hmm. nahi zuain, aktibatu aitekena berriro Eta da igual komentatua, una Zare eh, sozial hauek ok, ampliazen dute Standbyen dauden harreman horiek Harreman eh, horiei buruz informazio gehiago Ebutitzeko da, nena Da, da esfortzu, denbora esfortzu handi egirik egin gabe Mantendu aldizateko hor, reserva, reserva Eta ezan behin ba, bereai buruz pixka bat, jakitea Hori da, ja, Standbyen ergotea aldibetzen, era berean Eta, eta gero egia dena da baita gizartean konzeptua, lagunen konzeptua nola razionari da mm. e, Nik izur lagun pila dituz eta mm, nik jo, es... izare sozialen Baina hori gertzura hori balakegu ez zurra, orri orri zura dela Gizartean eh? gazetxean Ez ez eh? ez ez ez ez ez ez denik Ba dago mm. es, es, ba, kompetizio bat bat artean oso gutxi dira mm. gerota eta gehiago euki obe baina ez badakite ba, jaio oso badakite, esinki brein la ona. Ja, Probaba si, de la titulacion, es que pez luego dute eragin, hori izan dezaken. Eh, ba. Ja, Gipuzkoa etiene ere le, eta osebitu da bredako eh? Japoniaen Eta, hemen gertatzen, nekik tokantzen zaitu, Berailekin izatezik, lehubur egan tokantzen zaitan Eta adibidez oso arduratua daude Berailekin egiten duten denboraren erabilera zareago eta Berailek konturatzen dira, gehi ari direla Baina aldi berean, gertatzen zaiten da. Gertatzen dira kalean, azteratzen miran dauguneekin, eta gero gauean Ez hati dira, eta gero 20 gau de Gordanda, kalean daude, eta gero gainera terbista, ikusten egon beharrean, daude 20 egiten Orduan, ez da 15. eta de hori egia eh, ezan, ez dugu hakin urte batu ez dara. E, amar, ogei urtetara. Amar, ogei esan du, ja, ogeien baita. Baina, e, amaren urtetan ikusten joan dugu hogara. Intuizioz, lehenko urtean, monta nuen, nazarten, gauza bat, eta uste dut, gertazten ari zaiela ikusu kuadrigen izahela aldatzen ari dela baina ez, charrela eko Hamba zei emezu orti urte bitarte horretar, e, batxiergo bi azken urte hori, eta nola baitzu azten zara jadarkazu azkartasun minimo bat, eta azte zera, ba, ondoko herritako zetetara joaten, e, lagun berriak, azentzia lehenengo lagunak interesagatik eta ez ikazolan egin dituzu lagunengatik gatik sorten, nola baitzko adriak, ba, lehenengo zantzua dira. Hori interneten gertazten da dena. Hau da, interneten jazten ja dira, ondoko herritako ezagunen ezagunak biltzen, ezak izan eta gero, bezortzitik aurrerako salto hori unibertsitatera zoa, demagun, edo eta zentzara interesek berdineko eta oso urruneko jendekin ja hori ematen da amasei urterekin egin dute bi urteko aztera bauzua, baina virtualki hau da, irizendirenako unibertsitatean jala ezagutzen dituzte eh bere intereseko eh interese in berdinak ikusten pertsona baina zuzenean bere nukleo gertukoak izan, izan intereske edo edo bizkaikoak edo eta gipuzkoak, internet eh, baina hori hipotesi putago e, da, da eta hori... ezin. Ori bai da, aldatza kultura la da, hori ez bakarrik gaztetan, Internetek orain arte erkuko eh, komunitateak, komunitate errealak, eh, eh lotura gorrak bakarrik egiten genitun gure zirkulo sozialean edo geografikoan. Sana etorti kanpo oso oso komplikatua zen. Pero sin lotura ya, tenían exhausto o información falta, de beti, en vez, edo zurekin ikasi utenak edo zure autokoak dia zure lagunak junto, edo frierrikoak. Mm. Baino internetek egiten ari du interesen araberako zirkulo sortzea. Gero kontua da hortik komunikatea realak, edo, sortzen dien edo Azker, ahir, eh, bakal jau hori da, zena ez Eta, eh, interneten eh, Arrazoi, ose, interes komun bat zutatik Gero, resenzialki ezagutu behar, eta <coughs> Baina, bestela oso zaila eta jaitan honetak ez eh, Naero arrazatetik, edo gorka antua indik Eta gipuzko bat ari geha, gu delkar ezagutzea eh? Eta generazioak Lestea. Eta generazioan. Eta generazioan. Beste, beste mugu alde izan da generazioa dena. Normalean, harreman gutxi sort, sortzen dieban baina harreman gutxi daude generazio ezberdinaren artean. Ko harriak ez die, e, generazio ezberdinetako izaten, zenduta kasu, kasu azuk, baina interneten sortu daitezke lagun taldeak edo gautak egiteko taldea, adin oso ezberdinetakoak. Informazioak onpartitzen zaitik salto bat, pauso bat aurrera hori zerren baitan, ez amedit? Ba, Informazioak onpartitzen dugu, interesa mankomunak ditugulako, baina e, pauso bat eman behar, eman behar da Benetan, eta harreman erreal bat bihur da din hori, eh? Artu gara, eta ba... Oraina arreba lanetzen dugutikoki ia ba maitasun handia gorenekin internetez ja gure tresna prestatzen daiera gu baita ere sare baratu bete lanbutilatzeko, hauda ez dependentzia ukiteko adibide hori nereo itzeldu. Baina ez dependentzia izateko tresna konkretu datu da di, baina horretaz gain hitz egiten egitu da, ekonomiko posible bat ogastu no, batuko batu, egongo dira taldean, orduan e ekimena hau Bi lurara ekimen bat egiteko beste pausoa da. Orduan, ba, espezen daimenetan berezera plantatzen. Ja, obra planteatzen ez. Eh, koroparean <coughs> de ah, sí. no el... ten... un, bai, zaharrek ah, o sea, eh? una abar. Parkea da eta pasatzen du Eh, eta ez da gizete taldeko kamiseta eta zureta gaineri gustatzen zaintulako ba egunen batean akako berultura zen tiniene eta hasten ziren bat ere eta zorru gustatzen baita eta hor azaltzen zertzu. Ademanorie ordun nik gaurdik ere zu ez dut zor dezut bete eta berarekin zu bete geriere salantaren sortzen zaizte dutakatzen zer gutela. Nola 1980eko hori nola aukera ematen duen orain sare sozialek aukera ematen duten Eee, eh, bueno, almena hundiago izan darri, edo eskura garriago, eta abart, eh, iruditzen zait, ezkote dagoen, trampa moduko bat. Trampa bat dago, bai, argi urti dugu, eh? Eta eh. vale, vale. da, kultura morgildu nahi gaituzte. Bai, trampa atentzu dut, baina, aldi berean, eh, berakai planta atentzuena, kaso gaztekin ere hor, ez du planta, berak gaztekin ere, gaztena, gaztena ipatu durtzu, emendiko ikusiko dela, amak ikusiko dela edo. Bae eta isentxiazioa du ea trampa den ezatea Osea, arremanen behar hori, azitu dezakezula zure etxeko ordenara dintik eta jende izpila batekin eta bat, eta bat Hori ez niozka izango da Ez que, internetek tiraz, benetan internetzak bali bakatu norbaitekin, nire ez nartzen dira eta hain nire ikusten bakarrik ezagodun nire ikusten dira zaitu jendea ezagutzea fiziko ki Ezan bloga sortu nuenetik, bere eta denakilea eta noiz Hortik sortu diren harreman, eh, arin batzu gogor bihurtu dira, baina ezagutzeko gogoa izan dudanako, eta bildu gaiz ganelako Ba, promozkatu dugu esango nuke bizea Baina ezan dugu, gaur dago, twitter eta blogak eta zerbezak, eta bildu ezagutzeko ezaguteko pertsionak edo dago twitter eta ezak izer, eta bizet mirar eta, mira, eta erkarrekin antel da arremantzen dagoa Era bater ez daite, edo ez, batuekin ez, edo baina norbait interes agoniba, nigeru ez utzet, orbezka atea, gainera hitzaki abera, ezingo, ezin, dute. Ezingo dute. seguro baien. Baina baina ezingo dute hori. Bai, bai, ez dut nek. Menen ez kidake pasala, 60 kidake pasala, zela urrutikoa E, politagoa, internet esgarriagoa, eta barretabar. Biri e, tokatzen zaipa, e, ikotekin eta lan egitean, interneten bideo ezagutu dira, eh, nengo, den bau, jarriko dira, ba, mutiko bat, e, e, kubako, eta pilorekin. Eh, eta bau, oso polita, ezagutu e, dira, eta gano jarraitu du. Gero, elkar mitzitza batea, eta e, e, falsoa egin dutenean, ezin dute jasak eta nik esoten dut eh, zutxoaren eske motel. Ez dago gara enen eskapoliteik, kuga dagoan behar dekela, eh, interneten binez eta barretagero, errealitateak esoten dagoen eske. Ez da posible Kuga, jaren esker, beste... Niet nagoa kultur desberdinen de eta eh, nazmenaren aukka, eh? Ez nahi dut bret nauekin edo abe amaitia dizuela e, ziur ere, nago, baina baita ere gertu daukaguna aprobetxatzen eta e, bere balioa ematen eh ezote ezote lúnika zikoe da dugun ikasiko, Baleratiko. Eh? Hori da gureko garenna barru tira Ba, ben euskara biztegi da bariketa utuden txikitan, ordien biztegi zuregoen da, hobistu zure munduitzen du jokoa ez ze, ze ligueta, Eta gero ta la... ta zara kultura zerta sortzen du horra. Ze, da iskuan funtsionatzen. Baina argumentazioari du eta man Eta da E, Adibidez hori dago, saia ari gadeza egiten Komunitate real da sortu, bertu, Orduan, bu, bat sortu, bertuko arrebanetatik Oruan, gu garantzia maten diogu bertukarik baina Lehen ez aukera bat ere badago eta da Por kuloko berberduai desabuztea e, kubakoa da eta da eta ezagutu duzu benetan fizikoki eta faiatu dernazioa baina orretako batekin ere berdin gertatu al al zer ordan ezagutu ebe eh? un bizitera eta ez du futuraz ez bai bai bai baina baina berdina da orduan lehen ez zegoen aukera hori orain dago aukera hori baina, eta instantaneotasunarenarena eh. <risa> ere dituen mito horriek <risa> guk komunitate erreala sortu egunerarako bueno eh za eh antolatzen hasieanarako nigorka da undai Internetazei dolaia ja, lau gohurtetik ez hauten ditut. Hungia hauten, madurazio prozesua eta gero erabiki dugu ikusi dugulako interes komuna eta gauzak egiteko da Paula gero eman dugu pauso hori. Ola utzera gohurtola, eee... <gurra> ohizesten. Zerki bai, e... hau da, fra... Na, bai. Bueno, Nahon ezenez. Eh, ber, osea, berdin daiteke batzuk gaur ezagutzea eta bihar elkarrekin bizitzea joatea. Ja, Ezena ez, eh, lupostu e, e, tebasak ulte Oztiraketan e, egiten et, eta gero Eta azkenean Aibidea mila daude eta Kontua da Ez es que hori, aprobetsatu nahi dugugu Zubbetsatu nahi hori da, zabaldu nahi duguna Guretzako internet hori, hori izan ditatek Eta hori ditate, lagu egitutak, horiek eraikitzea Zenbadaki gulako potentzia zenari direna ez dela hori, justu, justu Eta a ozta, a ozua, hori da no nola Substatu no klik gertatzea, zena jendeak interes, interes komunagatik e, elkartu den, e, ezagutu dena, jendea interneten ezagutu dena kapazizatea e, gauza errealak egiteko, horretarako hori, ez dago prestatu prestatuta horretarako berek eta gorkak esan duena, gaina dena dago prestatu hori gure uste ez hori ez gertatzeko eh? Urban. Baina ez da hori konspirazio ez da <laughs> ez, gizte, ez, baizik, eta gizte baitzik eta Interesantzu zaie, txompisat, eh? Interesantzu zaie nolabait dena bidez datu batean eukita, gero, horren kontra egin daiteke e, galdera oso, oso, osea, oso ziura Ezen daukata informazio hori, metatuta leku bakar batean, eta hori da interesantzu hori buruzi zen golo guberu igual Zene, Zer da dakite zein den bakoitzaren zarearen struktura hau zu feibuken zaude bakite zein den zuren feizbuko de lagunen e, Egitura guztia, bat egitenekin duzuna hartu demana Tenguzo grafoak, bale, nire informazioa eta berea Aparte eukita, bueno, ba, ba, eukidezak ezu zarearen bizio bat Edoberia edo berea Bailan denak, bentsatu, gehizten gaituztela denak Daukatek grafo bateratu bat nun nodo batzu pertsontu daude bestekin relazionatu eta bakite zein diren influenzialarria zeinnek influenentziatzen du zein orraz ohi da ba zuten potentzia dabi kontruk da inicio beagikles o sea ikusten badizu zure eta egin barbitutzen grafikoetan se loscurraban o sea totes da inristore fortua hori dortzen hau da honekin beraz aterik hau e, gero produktoretan parte hartzen denen bestea da eta, eta ora gertzen denean zure baina izena belurra bai azpie zure izena jo ya baina <laughs> da holo tuta nahi duten tokiekin eta nahi edo Talde honetan hartu nahi dut eta eta zaude eta horre ere ba aukatu informazio hori orduan. Horren da eta rospirazioa baina hor dago informazio hori. Hortik ordezko aina ditu oke. eta osa eh sai sare neurrituari uru Bai. Ez, azpimarra ez. Etako horren eta ere. Birtualteak. Sare, sentiru batean sare bat zen, eh? Bai. Sakia, sare bat. Bai, da, distantia gustaren arautua soledad zinen, ez dena beste. Eta guantez horren funamenturen hosta duteko. Ez El corte va a estar túdula, o, o roba, pero esto es la marcha de arte un, es, no sé, Así que militancia, por ejemplo, asco, la, sí. o sea, la unicena que un todo bueno, el grata eh, Es más Es, es la idea, idea de generalizarse en la delincena, el fenómeno del quemado Ahí va, el fenómeno del quemado da militancia, sin más militancia que la gente ha quemado Hay aquí un tema generalizado, bastante porno eh ta makari izan den duta da beste lan tikeske indica la eh lana horrei ezteko kafesak ez ditate bat ez da eh eh ta situazioak ez da ez ditate ja bai sare hon gusto dare da oria ke du kontrafaren dinamika soziale eta militantziarena, industria militartzia sistemako zenaitu gustoko ostea. Urekomenti gomentuko gustoko regulatasantak nozu da ulkako zure, eh, eta. Produktu eh, bestege kulturala egitura zentralizatua keu zentralizatua sarena. Baitekik ezu kontra raliño momentua, ere, amandoa ni hago ikin Okay. Eso es lo que podemos ver Claro, árbol está... Un sac está... de la... Miura, cerda Miura? Eh... Bueno, la irredadera Irredadera La irredadera Nada Eh... Todo el tanquil ahí, cerda, voy a ver Eh... Eh... Muerta, muerta, muerta Muerta, muerta Muerta, muerta Muerta, muerta Muerta, muerta Muerta, muerta Esta es la imece Eh... Feindus en basera Ingenitando en el duelo Esta es la imece Gizarte honetan, e, saareare eta da, kolaxio dago dituratuak, elio dago dituratuak, krizko mamotreko gogor eta zentralizatuak otentisimo baten igurua, eh? Eta benen egiteko egoeran izan da, kasi neglau zua erreazio agendia eskorrena, baina benengo pausten manzak edo, Zorten da, peharo bat, hori nola baiz, koordinazeko edo antobazeko estrutura gogor, Indartzu batean dinteko, eta pensamentu ahantzun bat lantzeko Egoela ira horre dinteko Egoela, egoela Komunitatea real bat erraiki eta horreguruzko sea, nik... eta behiak izan Egoela eta sunetara hildu eta... Eta... Eta beharri gabe eta komunitate sortzen hortzen, eh. eh. ere Egoela ere, behar bat egon bat du, behar bat... E, Or, jendeak interes bat egiteko zerbait egiteko ez dago behar hori ez da sortuko, beharra izan daiteke soziala edo, edo interes kulturalekoa edo nahi zunada e, Gautat, ingo urrengo goztatira pasako da dibarren zatia dela, pixate, tresnak dauden tresna interneten dauden e, sare sozialak edo ataltzea ez? Eh? Azkenean hemen, e, jendea ongo behar horiekiko e, ezagutza e, oso ezberdinak haukaguna eta pixat horiek azaltzea eta pixat esplikatzea, Argi gukako iza zer den eta ze alde hon eta ze alde txarritun gure, gure ustez eta zuek jakitea ere zuek, ze alde hon ikusten dituzen eta ze alde txarra. Eta ere jakitea zintzuk erabiltzen dituzen zuek. Eta horren horren ningo ingu dugu bigarren ezatitxoa edo eta gero buka eran berriro e, olako galdera horren inguruan eta segituko dugu. aprotxatu igual zerbait zan nahi baiz zuze dugu Está, yo soy 72, primero estaba a <risa> tener un bar en Aranzona, <risa> eh, o sea, <risa> con un baile socialecin, creo que había go ditugu arazo eztabina. Está Aranzona, eh, volviendo a arazo hoye que está urteco, estaba ditugu lenoagian gutxi bako eztauste mintoin, baina eran ora kitze parte aran ipeldu edo edo blando einduen sistemak berdinak mucho abarca no va no parte aztera eh gau go Zaparte arte hori edo Edo errainoan edo bai guz Edo errekten garen dako Edo, osea Eda, ingratzko dagoztaz di Edo, oie Por denboraaren konseptu oso garantizu da zen Denbora dago gau gauzat egiteko Eta Bizpertsa zenbadi gute denbora hori Denbora gutxi gukiko dugu gauza gauza gauzetan Atxikimendon bai haltu gora edo parte hartze hundi gora irizteko denbora e. e. Eta Eta duma pues bueno, entenetik dutien batean ba. Baina gauzaren, dago... Oz, Ditu opean oe... opean dugu, opean alde honak eta alde txarrak, zena dut Daukago, ingoiz baino informazio gehago gauza askori burut Baina sakontasun faltaatekin eta igual da beste galletakoa Egoen ateako dena baina, gauzaren Zena dut zen, sakontasun hori galtzen ari gehat Hori da daia sort Bakarrauren sort, sortzeko lehenengo gauza ezta baia bateratu bat neraman informazioak elkartutako baina gure eta gure artean hori komunikatu. Oraisen dagoen beste norabaita bakoitzaria nere pageean eta ikusten interneteko azaleta. Hola zerbait. Hote eta gau hor idatzen dugun betu bat. Nah. Aztero yeah. auki berituun gauta ingarregi yeah. nah, guztiekin baina gure artean egindakoa guretako. Ahora, da bai, bueno, ahuda guk, xea bueno, gain, gero sarrera, gero sortegituko go, baina ahuda, azkenean sortu hugu interneten 3n, interneteko 3n, 3n aldia, e, eta hori beti argi duki berdego, osea, interneteko 3n hienefi el izan eta berdie 3 nahi naideguna egiteko, eh? Ei izan, da, izan daiteke guk sortutakoa edo beste norbaitek sortutakoa, eh? Baino beti 3n diet eta hoe ez dago galdu berdi el eh? Hola, gurez nau sortu egu gure gure ezera, gure ezalbaiderako ta gure ezagutza konpartitzeko. Eh? Horrei dela eguna, adieraz, da nemen, ocurre intención proyecto hostia marchan hartzea, da guztien tunaber ezko bai gureta eta bai gure guk eh guk ezalbaidatzen deguna sozializatzeko, eh? Baina bueno, e, sortu egu guretzako, eh? Ta da. Eita legu a zero begira hau, Da, boletintxo bat eta hor sartzen ditugu e, guretako bakoitzak atzean behar irakurri dituen ezteka interesariak, artikuluak edo bideoak edo edo eh analisi saponak edo ocurritu entaiguna, baina eh atzerogoa hori osatzen eta orduan aigana lortzen edo naidaguna lortu da gure artean ezaguta konpartitu bat. Zena, e, Ba goizta interneten zertzeniarean naizeguna irakurtzen dago, baina honekin lortzen dugu eh sareko kideei edo ba irakurteta berdinak izatea, irakurteta bat zu geintza konpartitzea eta urrengo aldean fisioki elkartzen ganean, ba zenagarri bati buruz hitz egiten, ba irakurri ditugu artikulu berdinak, orduan mono. Eztabaida hori edo garatu dezakegu, eh? Orduan da guretako sortu egun. Tresnat da blog, blog bat ezela funtzionatzen dut, eh, baina guretako sortu dugu. Mm. Baina, bueno, hori adibide txobat. Eh. E, tresnen kontuak inatzeko, esan dezena. E, tresna dit, tresna eta ez di elguru. Hoi oso oso garrantzitsua da. Eh, zen askotan horrekin burua galtzen dugu. E, Twitter da e, munduko salbat aia, eta salbatuko aitu dena hori da Eta balio bezake tresna bezala momentu konkretu batean, baina bakoitari balio digu gure beharretarako, eta goizak erabitiko dugu eh, o sea, gure beharrak asetzen ditu nenean erabitiko dugu zela ez dugu dugu, nahi bat, ez eh, benen zait eh, hemen zaudeten den artean zeintu daukazute Twitter ego kontua dira Facebook ego kontua Blo, bloggen bat, martxan <totipen din> Aramizatua <ziarek> Eh? <totipen din> Aramizatua <ziarek> Tan <totipen> baile Tan baile <ziarek> Pazkenean hiru egalde zuitu Dilelako eh, nola baite lagurzea gati hiru e tresna Era bilienat eh, Momentu netan interneten kenduta bilatzariak Eta ola kokuntua, baina bueno, eh, Bakoizaren eh, komunikaziorako Ta bakoizaren eh, Pajeoak zehatzeko Zabalteko iru era biliena, aquello badaude, eta gero gaina batzuk adide konkretua batzu ke ikusiko ditugu, eh? bueno, iru 20 e, tresna hiez, 10. Era biliena ketari oso ezberrienak beraien artean, eh? Eta dual oso iritzen zaite oso garantitzua dela iruaren arteko diferentzia zein podium jarritea Twitter eta Facebook batea jartzen dituzte o blogak, e, Twitter eta Facebook eta hola askotan orokorrean itzaidetena, baina oso-oso funtzionamendu ezberdinea dute eta gauza ezberdinetarako erabiltzen die normalean eta gaina e, bizartean edo gure bizitzen daukaten e, inpaktua oso ezberdinea gaina e? jakin bat ondo estrez magako iza zer den gero kritikoki jakiteko zein erabildi eta zein ez, e? Zen, hemen ahi gara Facebookez hitz egiten dala ez eh ez, demonioa ezala de nerabitzen dugu. Jaia. <risa> bueno, gorka, gorka ke gorkatzen ospaitu, baina bueno, gero esplikatu hori. Ori. Baina erabiltzen dugu eta oso taila desatea ez erabili. Ba, azkenian kontzientzia dadore lotura ez zu, berak ez erabili, baina zure kuarrila hori baldin badago, Facebooken baldin badago, ba naita ez Facebook edo kontu aditendezu azkenean. Baina oso garrantzikoa da modu kritikoan erabiltzea eta jakita ezartarako erabiltzea ezartarako ez ja? Or, eh hor historia piskat egin ez eh azkenak interneten, bueno, interneten historia aurrea badauka baina hori interneten historia milladarerondaloro eta 90ereko marka dan astendagola erabiltzaileentzat ni erabiltzaileak ez ni informatikoa es ez zero ordain erabiltzaile aldetik esanoa Laroita margarrena markadan ingoan zen da interneta estatikoa zen eta web horriekin funtzionatzen zuen, web horrie estatikoak, egor sarten zen informazioa eta informazio behio sartu behar bat zenun, beste web horri bat sorten zenun egortan azpiataletan eta antolatzen zenun e, Hor egon zen interneten burruja bat sortu zen aurrekin horrekin expectatibatzuk e, dena e, Ekonomia erreal guztia pasako zela internetera, hori gezurra zen Baina burrubuja sortu zen, baina zebizitarekin gertatzen bezala ze Internetekin burrubuja da sortu zen, burrubuja horrek estande egin zuen Eta, bueno, estandeak izubarri dirupila galduzun, internetek ere gukizun regrezio antzekoak Eta regrezio horre momentuan asisteen indarten bloga, lehen agotik esistitzen zen gauza zen, Baina momentu horretan hasi zen indartzen bat, zer da? da, kenian, gue horri dinamiko, oza, informazio aldetik, gue horri dinamiko bat. E, Zug momentu bakoiztean ikusten dezuna, ken informazioa behitu dena zaurretara, web eh? horri horretara. E, horrek egin informazioa gerota gehiago ematen jera, informazioa gerota gehiago ematen aztea eta gainean batera sortu zientreznak blogoiek oso errees sorteko. Eh? garrai batean ezagunza informatikoa behar zean e, blogoa sortzeko baina 2000 garen urte inguruan azaldea sortzen plataformak edo zein ez, erabintzai blogak egiteko hori izan zen esan ezagun e, interneten bigarren jaioza edo ira usta bat izan zen zen e, sortuzun, e, jendeak mogo oso horrexean informazioa mundu guztira zabaltzeko aukera e, mogo oso regean, eta... Gainera, egin ungo gabe eh, dira, hori eroso garantizua, zena horretuko interneten normalen horreti horrein dugartzen nioen web horri hori sortzeko moment horretak egon zen sortu ez akez. Zaten eh, zen, sozializatu zen eh, internet, interneten erabiliera komunikazio erako, komunikazio personal erako. Eh, Blogak baitzortu zen, konzeptu eh, <coughs> eta pixka zearena, nola, eh, eh, bitakora edo, bueno, agenda pertsona, bueno, eta pertsona... Eh, Diario personal batena nahez, eh? baina, hortik Azkenean hori gara zen juntenean e, Emantzuna aukera, interes oso ezberdinetago jendeak bere, bere intereseko gautak e, interneta plazarateko, orduan Egi zen hazen, e, interesarekiko lotutako internet bat bere sortu zen nah, e, oso, oso garantijoa izan zen Eta Hizu barriko da ditan zen, momentu batean ganea, bueno, hain komentat e, neku atemañoetan irakurriak irakurriet eh, azken blogen ondorioz historia ninioiz baino gehiago idatzi idatzi dela azkeneko 10 urteetan, osea historia lena botik ginoiz, osea denbora guztian idatzi zena, baño gehiago idatzi da azkeneko 10 urteetan eh, interneten eta bat eztere blogen blogen eraginez <coughs> e, Eusk euskalherrian ere horrek eduki du eragina, eh? Eusker euskerazko eduki asko asizien sortzen blogo jenerabinezen, azkenean e, e, euskaldunatzenak bere bloga euskera az egiten asizen eta garaibatean e, euskera egunkari bat edo aldizkari bat bat zeuden blogek blogoek eragintzuten gai askori buruzko bloga sorten atzea eta, bueno, e, interesa berreina zituen jendea elkartzea. Hemen bloga dota zutenek, ez zintzo pezainiak zuten dago bloga? Gorka? Lai txemikelak funoka jaude egorkat ere eh atkeen blogak eh baiso posatzen du esfortzu bat gainera blogak bizirik mantenteko eh eh kontenido telikatu telikatuarrelako baina horrek ere eragiten du nikuste e, horren inguruan e, horrek beak eh Zure garapena ere blogo horren inguruan egitea. Ez zure garapen pertsonala eh bloga gaztenean e, zure interneteko identitatearen eh edo bihurtu die, e, eta hori, hori oso kontzetu garrantzitsu da nek <coughs> bloga aukataitz honez ez, det, apenas apenas erabiltzen, baina nei bai ikusten daite eh identitatea sortzen da du interneten blogean sortu ber hori. Kontrazen da, denbora eskatzen dula Eta denbora ez daugazu ez egiten eta Eta egiten orduan e, Denbora den kontu horrekin e, Duela bost urte, sortu ziren Facebook eta Twitter, ia ia batera Sortu ziren Tres ez horrein die baino Twitter da Ulerteko, da blog bat egun, egun da berdoi karakteretan Eza, blog batean iruzkin bat, ez da izen bat, ez, izetakoa ...e toilet ha oczywiście rgolento y de repente traía varios años bien, pero debería de ir recorrerse. Vas a dar ahí un año y te daba, empezamos a ir 8ff que estaba en los Buenos Aires. Bueno, me lo contato que dice Sergat y de MSM se han en Berdiña Contato que dice historia ahora y se nos va a dar otra vez O sea, twitter en el alguien nos va de la... A la pico O sea, vaya a estudiar ahí está a su... Vaya... Vean... Vean... Vean... O sea... Aquí... O sea... O sea... O sea... O sea... Quiero ver lo que Vale aniano, no, aterian Twitter da, baizak kontu bat sortzen du. Eta momentu batean, eh, blog batean e, landutako iruzkin badenak Twitterren bidurtzen da e, onda berrogei karaktereko esaldi bat. Eh? E, batzuk, eh, zera jaitu Japone, Japone, Japone konparatzen dute eta orrela ba hori bueno, oso poetikoa daite zer. E, hemen normalean gozak asko ezago die, ba, eh, simpleoa eta banala goaz, eh. Aun bueno, atkenian da eh, blog bat 140 eh, karakteretan, eh? Orduan bere zorrerrat, sorre, eh, gero horrek eh erabileran garapen bat auki eta tresna beste hotsetarako erabiltzen da, baina azkenian pertsonaten kontua ikusten badegu da pertsona horrek 140 eh, de karakteretan denboran esaten esan ditun gauzat eh? Azkenian Twitter hasiera zen galdera, ze eh, haritara egiten da. Jartzen egun, zerra gitarra egiten eta guztien zizun egun karaktereko espazio orduan zu jartzen zen onago, etxean nago, etxenago, dutxatu gunez eta kaleratago gait. Eh. Olako, txorradak egundi ere, eta bueno, jendeako garen diko retara gara egiten eh, Baina, bueno, blog bat egun da berroi karakteretan. Eta batera sortu zen Facebook ere, gutxeagera garai berdinean. Eh. Eta Facebookek ematen zuen aukera bainera e, zen etestu mozak iratik zenitaken zen e, eh 140 karaktereko limitaziori gabe, e, e, eh? baina gainera bideoak, eh estekak, eh argazkiak, audioa jarri izanitzakeen, eh. Bie funtzionatzeko daña, eh lagunaren kontzetu kontzetu horrekin. Bueno, ez da berdin-berdina. Zei duke ekskusionatzen du lagunaren kontzetuarekin? Eh nere lagun izan dezuk? Gonbiaten abialten dezuk eta nahi badu lagun izango da eta biek eh konpartituko dezute informazioa ditu zute argazkiak, bideoak, estekak edo edo laguna, edo edona eh? ez dutena, eh? Twitterren, Twitteren eh zu jarraitu dezaket zu jendea eta jendea jarraitu dezaintzake, eh? Bueno, perri daiteke, no pribatuara izan daiteke, baina testua berria. Testua eta estekak. Ezeka entia, rotura Baina, hapemartu gai bat, eh, cor, mi korrika, zu korrika, zu korrika Ezeko eh, bera nago ez dira Ezeka eh, eh, eh, eh, da, horre, mendio latik Ezeko ez dira korrikaren guro nintzen Ah, dai, Baina, ezeko horrika dako, edo... Horrika preski, txandera da horrika, horreran eta iritzikola dena. Bai, hori da, da. Bai, gozala esteka edo eitzen zeuna, ez da itxita. Etiketa da. Estekata, bai, etiketa hoe bali dute. Eh, eta mezuen arteko erelazioak edo egiteko, osea, zu gai bati buruz hitzietez orduan gai e, jakiteko beste gai horri buruz zaizala nola e, ta nolabait horren eh ta kitagostamen durante vocabulario greba orokorra falta Eta oridata orloan sartzen zinen etiketa horretan eta iguzitzen entzaken momentu horretan eh greba orokorrari buruz jendea plaza eztena izena Bueno, ego ez dut nereara korrika antui dera. Este, este. Oida. Aui bat Twitterren, Twitter zarean korrika hitza aipatzen ari diren pertsona. Korrikaren Twitterra izango liteke hau. Bai. Horria Twitter ofiziala. Ala nah. blo blog txikia, ah, izango da. Kontua ah, ah, hori ah, ah, ah, ah, da. Beste Twitterren Korrikari buru, ah, izah egiten egen, jende guztia egen, eh, rekopilazioa Ego orte, ez tuiteako bat, bere blog txikira Oida, eh. Oida. Eh. Eh. Eh. Hau, eh, etiketaren kontzeptua da, poten, osea, oso gauza simplea da, baina da tuitearen potentzia bat Xenaet Kapaz eh, bali bat zea horrelako etiketa bat eh, ...Twitterreco erabiltzai esberdiñen artean zabaltzeko, agende horre que erabiltzeko... ...lortu eza que esu momentuco, efímero es ha izatenda normal, pero momentuco... ...se bat, edo... ...artarza un día, edo... ...es que ¿ves? Twitterren critica agarriada estructura centralizatua, baina bueno, hori que ero dice ninguno... ...baina asunto funcionatzen duela, iñurri tegi batek, funcionatzen duela el moduan... Eritura e, emergente bat, zutazkazu zure jarraizaian, berat, zu botatzen desu mesua, irizte zaie bakarri, zure jarraizaia dineren horietara. Berat, egiten den gauza bat da, kopiatzean mesua. nik botadun bezu bat, baina berari ere interesatu zaio. Baina gure zareak, ez ezberdinia dira, ordo azere egiten da? Ez da, A publikatu da, eta ja ez da berriro errepikatu. Baizik eta berari interesatu bat da, egiten duk, retuit, egiten kopiatu eta berriro bota. Zergatik, zen horrekin, zabaltzen da menzua berezarean Efectua, berezarean Efectua, elizn... Eta gero, beste, juret eh, ba, diegen moduan funtzionantzeko, bestera laga, ez Da, fenomona eh, bat eztiko balutzen bezala bidean esan ez eh, Korrika, izaz, gaia, zintzegitzen ari nahi nahi, beraz, korrika izaz, jarraitzema duzu ora eiteraria da ikusiko du zu, zure gaiarekin erlazionaturik inurritegiosoa da ber jtea eztiñaten ez aguntu behar eta ezantzen ez aguntzen baina permo hori topatu duzu eta hemen ah, janaria dago neztako janaria nere interesatzen da gaina bai ordat Aldi dezen duena, eta hori orain arte oso zai da. Ez posible zen, baina zegon eskutuak bezala, hemen ikusi egiten duen Nola sortzen diren interesaren, nola eraitzen diren Momentu batean, korrika dala, korrika dala Tunezen irautzaba dala, tunezen irautzaba dala Eta ikusten duen, gero beste kritika bat naitekena Ze punktu ze maiatara ino, bila bila, bila, irintziza inerzionekin nabibidez ez du baliotu ¿Vale? Gente de arte con broncas y ya usted, usted, la humedad que ya bueno está enfermo y ya está O sea... Yo lo que me da la vuelta a la jugada ¡Holida! ¡Holida! ¡Holida! ¡Holida! ¡Holida! ¡Holida! ¡Holida! ¡Holida! ¡Holida! Bueno, da, egitura oso, oso, simple, sortutako, o sea, capacidad de dar un día uca en tres novedades o sea, o sea, y de ella, en un día de hoy en Karate idazina de zunat, ajarrina de zunet seca y E, etiketenaen gaia eta retuitenak da ez galena goti pentsatuak zegoen, zerbait da, da, Zer, bai, da sortzen junden e, dinamika bat eh? askotan, e, gai baten inguruan, ezta bai da efimeroak onkitzeko kapazia, e, osea, balio ondia dauka baina, gehienetan efimeroa hi, eh? zena ez zena, mukatu denean ezta bai da, beste gauza gatera pasatzen zera edo momentu batean, lau ezta bai da ezberdinetan egon zaitezkez eh? baino hori kontadoriarenola trasladatu eztabaidaren beste maila batera, eh? E, Osea, eztabaida hori bai ideia lurtea, e, eh? Eh, Bai, hori, uno, Twitter, edar. Eta ere Facebook sortu zen garaik berdinen da eh beste mota bateko egitura bideo jarritsa bezu, mezua beste moto eh blogetako iruzkinak hor sortu itsa bezu eta ni esate detodi, bere Ez da nagusienetakoa da, behi handagoan, me gusta edo gatxegit, <coughs> da, gatxegit, odi, eh? E, Azkenean, e, zure ikusten dezu hor, zure lagunek, e, jarri gituzen argazki, bideo edo, edo estekat, eta asko, da, askotan egiten dezun bakarra da esan, guztatzen zaitu. Baina horrekin, e, txak, pertsona horrekin kontaktu minimo batean jarri zaitu, eta lagak izute, bide guztatzen zaitu gauza berdina pixkat, hortiko da E, oro korrean, eh orokorrean e, sozia... eh izan internet internetetatik gontzen, gero global gontzien eta gero duela 4 urte sortu ziren sare soziala web, sare hauek, ni ez ze gustatzen hitzo bi sare sozialer dauteza, ez? Baina hori erabiltzen da. Nah? Interneteko sare soziala, ke teia kontestua ezagut nozuenean, sare sozialak, Baina te... ez vale. no, da ez eh? da ez da. baina eta hoye sortu zuten genteko irauntza. Eh, eh, interneten Zeyan, sortu zuten eh, jendea behien artean eh, askor gehiago Konektatzea eta gauen inguruan eh, hitz egiten arte edo jakita besteen konexioak eta jendea konektatzen haseaa blogek berez bazoukaten kapazio hori blog batean iruzkin batean ginnintzen ezakin eta horrekin lortzen zen e, blogea den egilearekin eh, konexio bat edo bi pertsona bloga bat zituzten batek iruzkin bati idatzen batzun bueno, post bat. Eta gero, gai horren inguruan beste batek garatu zetaken hori Erreferentzia eginez aurreko ari eta horiek ziren blogen artean sortzen zien Lotura gano zan deguna esforzu, gara, ba, suposatzen duten Dute, dute, dute Egorra e, binez, pasa gainza egiten nahi gabe, baina Tres nago ekin dutena da, eh, eh, Contenidoak, nola ere zan da, Contenidoak genduta, Lotura, Oiek Aproxatu jendearen artean, e, gai baten inguruan e, o, egon daitezkeen loturak, e, gai baten inguruan e, egon daitezkeen loturak. Esfortzu asko dutxia gorekin. E, horrekin hori izan da, e, arrakazaren bat baino alde txarroa dauka eta da, e, blogek sortzen ari zuten, e, e, muimendu guzti hori, eten egindu. Eten, ez duzen ari dezagertaraz du nik. Baina bai egindu, jende askok, eh, blogetan iruzkineak imarrean o blog berriak irikibarrean zuzenean Facebook edo Twitterra pasatzea eta hor bakarrik funtzionatzea. Mm -hmm. eh? Horrek zere eragindu, ba, blogen dekaentzia bat momentu batean. Horrek ez du esan nahi, eh, desagertuko dienik batzuk esan duten betzela. Batzuk, hola bagoe, guru batzuk esan duten betzela. Bueno, baina Twitteretak zeitu, bai, orduan blogak ja hil dira. Nahez, hori, eta ez egia, baina hemen baitu blog... O sea, Euskal Herrian de blog oso oso aktiboak eta oso erakargarriak kontua da. Zen aurritan tresnauek eh eten duten blog berrien eta eh kontenido hoien sorkuntza, ¿aiz? Claro, incluso eta. eta, eta, eta. Facebook ere ari. ikustetena da, gara, dena agertu dala, pues hasta de andaluzala pues bai batzut, bai an, blog batean eh jo projektu bere bai bat eh o, que también creo, avanti, o elo eh, contenido va no, toca no na pero... de Facebooken ambientu itzena la teitaia ba soejos aterno eta noraino da hon ba bezate irokurri gain la tua que lo apaga la petco 3 nabez tabla za kit hor ezakiz estaba pregunta porque ni que ni que tu te griten no es tan va te gustaten edo Mm. Eh, surro... eh, ni eh, esta parte es en ta oye, eh, cena, mm. la buena actea, esto, cerro... Contanto al lujo, baina... La burrocha n'ango de tu, igual, gauza que esta gituna, aldeona, eta alde charrar... Alde charrar esta gitun aquí, mm. oi, bueno, oh. eh? Esa que es nincuza de escena, esa que es noraño da. Sarture eta noraño estaba guztien, para ti hubo, tío, ya, policiados en goza, sekin evalúa, para ti hubo, baina... Ez dio gubamatea enganea, errez Dure, Nortuaren, zen garen, nolibetan... Ni, alba deko etxoa, komentatzen, egin, goberi egiten izan da, baina beti da, nire, zan egin, zutera benzin, zutera benzin, zutera benzin, zutera benzin, zutera benzin, edo zerrauzarekin. Zan egin, zan egin, zutera benzin, zutera benzin, zutera benzin, Eta servideria Gau? Diferentzioa tegia garen eurte eta hau Tuk elikatzen dut dut Tuk elikatzen dut Informazioa eta manzatzen dut Emena datu habi dira Lehen etxibetzen da Ze permisoan baten dituzu nere Osa, zurture buruari Ze kontrolatzen dut Eta bestea Batzutan Hau dala hostia aspalditik egin duetan Eta hiko importa gaina Imeriak postalak dira Postalak bila Hau da E, karteraaren eskuetan elitzen da, begiratu edo baina gainera, ezan zuet, ez duene importa oza, edukia, ez aie importa importa zaiena da zein zeneki eta gehien importa da lotura zein diren zure lotura gogorrena urdan, telefonoko informazioa eskuratuko balute beraile iztako hori da gara Facebooken dauden dira bai, lotura gogorraba daude baina loturari eriñazko ere Lo que me interesa es decir, de aquí te dañe la... ¿Dónde es que la tuve nada? Sulegrafo, social... ...e maneguita en diosula. Esta hora, lo siento, es la que está en diada, ¿eh? Es la que está siento... O sea, sentícesos se no exactos a... ...hau es dada a Beti en el estatus. Se en Beti no me interesa, ...bintzeko eh, eh, eh, de la tuería. Ahora, solo ...zarren garaico... ...eh... ...joder... ...ahí por ahí... Zarren garaian, e, azterten zituena grafo, grafo egin ez, papelenak nozki Zenek, zenekin, ezkartzukazen zioz ziren e, kartak e, manual para represiore Eta nah, guatzen ari, txee, bertan, zein den... Baina hor, nola bait, Facebooken egiten ari garen agar, gure grafo soziala, oparitu Bakoizak erabak du, oparitu, nola oparitu Eta hori beste bauzaba da Hori, hori, azkartasun hori badaukagun, baina oparitzen ari gara grafo soziala Eta eh, hori da interesatzen zitzaiena eta lortzen hori idena Honek Baina da ere ez dut hori idena okarrenak Senzila dago, bai Baina, bai Eta, hazi eran, hau, mui bat du, ligartzeko soltuzuten plataforma da Jendean jartzen dut eee, bikotea zuen, ez duen, ez duen, ez duen, ez ez duen, ez duen, ez duen, ez duen, ez duen eta gero Lehenengo, e, diru funtsak, zartzen direnak, ba, dira, univerzitateen ez ba, zial baditu para, para enti gade batzu, ba, dirua dutenak, horietako bat, askoz gehi-finanzia bide gehiago zituen bat, izan zen, ziatik eratorritako bat, karo, internazitzaian, hasi eran horregotea, ba, berreztetzen dut dena ezte hauek, gero hori, gero eta gehiago, gero eta gehiago, eta zut, dirua zartzen dut zunean, bal, e, ere ere, bal, eta hori, datu hauek hitzuztela, eske ni manitu eta estatutu badani, erabiliko dituz, eske que txunteria eske que no, oh, edo. <risa> bai, baina jakinda, jaizta. Hori <risa> da jakin balgura. Ba eta gero dago eh ez da hori bai baina hori, ezoinpresnan parte hartzen eta interneten parte hartzen ezko momentutik zure edo bizit el kalean zau momentutik zure bizitaren jarraipena daiteko aukerak badaude. Eta nahi baute ingo dute Honei baugabezea goza txarra bat Eta da, monetari, gure informazioa monetarizatzeko nahiak Facebook hori da Facebook da Pertsonen lagunen artean sortzen dien e, informazio eta sare hori Monetarizatzeko tresnaak monetarizatu, bai? Politizatearrotu. Monetarizatu. Sana diru bate hori da. Osea, datu jermantare. Sempre bere helburua dena, eh informazio hori erabiliz, informazio hori saldut, gustu hori interesantza itsu produktuat. Daibuna. Pero es obvio, al fin acabo que están dando un servicio gratis Por eso, ¿Por eso Y aparte que nadie lo lee, pero realmente tiene unas condiciones de uso y unas por que se supone que aceptas ¿Sí? tres, cuando cuando lo aceptas deberíamos saber todos que, que lo están haciendo Facebook y todo este tipo de redes sociales son solo una herramienta Las herramientas mm -hmm. no son buenas o malas, son herramientas Lo que pasa es que debemos utilizarlas con responsabilidad Nosotros como usuarios tenemos un montón de culpa de lo que hacen en Facebook ¿no? mm -hmm. O sabes, no, no, no, no eso o sea... es como a móvil, ¿no? El que sabe utilizarlo o, o no, porque el par de empresarios dependiendo, sé, ¿no? o... Las no, herramientas Herramienta Herramienta, herramienta vida la venta dirá, no. Vaya Ya. O sea, no no son no son no conmisionan una cosa u otra, pero sí que posibilitan una cosa y otra. Quiero decir, gracias al telégrafo se creó y se unificó todo el sistema eh, capitalista actual, gracias al telégrafo ya porque desde un lado del Atlántico al otro, pues sí pudieron mandar pudieron crear la, la bolsa ¿vale? De hecho, para que demos cuenta de cuánto condicionan las herramientas sólo tenemos que coger la franja central del mundo y ver cómo las civilizaciones han conseguido conectarse unas con otras de manera horizontal y no de vertical ¿por qué? porque la manera de, de, de comunicarse, en carro, andando o lo que sea, era mucho más fácil en el horizontal porque tiene más o menos un clima parecido, que hacerlo en vertical ¿vale? porque cambias de clima, de repente están en el Amazonas y ostia que frío, que calor, que no se sé que entonces tanto condicionar las herramientas que la introducción luego del teléfono se hizo otro pequeño cambio, este ya fue muy pequeño porque el telégrafo es el que había hecho gran cambio Y ahora estamos sufriendo el otro cambio, que es el cambio de una red di, di, Distribuida, digamos, del teléfono a, a una red eh, o, o distribuida ahora, Internet Y ese es el cambio que estamos sufriendo Es otra manera de organizar todo La economía, la, la vida, todo Porque nos permite relacionarnos de, de manera... O sea, no, las, las herramientas lo que no son es... Condi, o sea, no, a ver cómo explico esto No, determina pero, no determina pero condiciona Que... Que todos dispongamos ahora mismo en el bolsillo de una cámara o un teléfono con cámara condiciona muchas cosas, por ejemplo Aunque no la usemos o no la usemos, o sea, podemos usarla bien, podemos usarla mal o cada uno vea que es lo que es bien y qué es lo que es mal Pero no son, no son, o sea, en tira No son simples, de, de hecho, si son herramientas son para algo Desde su inicio son para algo Otra cosa es que nosotros hagamos un uso u otro Pero no, tampoco son neutrales Es que eso es lo que... Si cuando se dice que las, es, que, que las herramientas son neutrales... No estoy de acuerdo, joder... Esto es neutral no, no sé, yo sé que con esto puedo cortar esto o puedo rajar a alguien Entonces... Pero la responsabilidad recaece es Sí, eso es, es, pero no son, o sea, no son neutrales que, por ejemplo, que haya surgido Facebook Y Twitter, cuando los blogs estaban en boga, cuando estábamos creando una red y contenido más que nunca, no sé si llega a ser no planificado, porque seguramente juegan con el tema del tiempo que disponemos para poder ya usó utilizar otra la que bueno, cuando la gente ahora venga como tengo un poco tiempo, pues no voy a crear un blog y creo Facebook, o sea, no está, no creo que sea una conspiración ni nada. Necesito el, el, el 90% de los de los materiales o herramientas que el mercado pone a disposición tuya y por eso se encargan en de publicitar tal, tiene una intencionalidad detrás. No simplemente hay, habla ah, en plato y tú... No, te está vendiendo el plato para una cosa, para otra, tal y cual. Hay una intencionalidad, hay un mensaje. De hecho, hay, hay una cosa... Mira, Facebook aquí... Hay una cosa súper bonita de ver. Es el Facebook del 2005 y el Facebook del 2010. Hay una gráfica, que si queréis la podemos buscar, que es cuáles son las eh, los valores por defecto de privacidad que tenía Facebook en el 2005 Y en el 2010, cuando tú entras a Facebook, ¿cuáles son los valores por defecto que, te, que tenía Facebook en el 2005? ¿Con qué compartías las cosas al entrar? y ¿Cómo han cambiado eso al 2010? Y lo vas viendo cada año y, y dices, si esto no está hecho a posta, es... vamos... Eh, eh, no, no sé si... No, no, no... no. no. Es, pa, es para es verlo, eh. No, no, tú la pones la que la va indala, estáis tú, ¿sabes? Quiero sacar tú. No, y hoy, ori... ah, y ya sale de sacar, Ahí va este, mira, pillado arriba que suda una, eh, ¿Sí? gallada una... de... o sea, dar como una visualización de Es que no A ver, a A ver, ¿Cómo se dice cuando Una visualización cuando no, y una infografía óda ¿sí? ¿Sí? que son unas herramientas de la hostia, hoyye día y, y que te las dan gratis. Y lo que también hay que analizar es por qué nos la dan gratis, porque es mentira que sean gratis también. Pero es lo mismo ¿eh? con la televisión, o sea, la, o sea, la televisión no es gratis, eh. o sea, Pero, para hacer la publicidad sí, sí, que... Lo con esto es, es decir, que es no, es no podéis nada. dejar de lado, he dicho que no hay una responsabilidad de eso ahí En el momento que decís un que sabe, lo quizá lo Y que está gastando unas cosas que te la están diciendo. Sí, sí, sí, sí, Pero otra cosa es tú, ah, bueno. si sabes eso, si no te has molestado leerlo, si, si realmente no te importa, te importa, eso ya está en bueno, tus pues ya sabes lo que es. Sí, la siempre, siempre está en tus manos, pero siempre están en tus manos. Gañera, eso es lo que proponemos y hay que subir el nivel de conciencia de la gente para que sepa que eso existe, ¿no? Baña, piensas que la gente lo va a leer, el mecanismo está pensado para que tú no le des aceptar. Porque yo sinceramente de esto me informo porque me da la gana. O sea porque si no... ¿Quieres trabajar en una plantación de azúcar en Malasia? No sé si hay azúcar en Malasia, se aceptaría hasta... ¿Quieres vender a tu madre? Aceptar. Lo curioso es que la Reciitor.es se ha dicho que de Iwak de Ah, ahora, Bueno, ayuda gráfico, ayuda. Eh, esto 2005, mi otra voz, Facebook. Su sure sí. taleza Uste dut, zure lagunak, Facebookeko erabintzaiak, eta zare osoa, internet osoa. Eta hemen daude, ulertzeko, fotoak, konpartitzen dituzun hau Izena, e, hau zutuak izan direk, uste, picture, picture. Right. eta hau zutuak zan ba. Fotos, picture, hau ah, zure, eh, propileko harabazkia, <coughs> hau da <hostia. coughs> berdei, lagunak, kontak, eh, -info. infoak, -infoa. network, eta zarean, hori da bibila eta goztean defektuzko, zesartzen zara eta balioa hori dituz, hau da Hauazen argazkia, partekatzen ari zara zurekin zurela tonteria, vale hau, hau zure lagurekin eta hau zure, network deitzen zara maia zan nahi zuena, zure lagunen lagunak gero izan zana en Facebook, los amigos, de tus vale? eta gozt, bibila eta sei ja, hau da azten zean, partekatzen Facebook erabizai guztiekin, zure izena, zure argazkia, nolabait perfiloko informazioa guztia. Eta zezareetan, edo zetaldeetan zaudea zaude integratuta. Ah, Irizen da bi mila eta saztia, eta gerotageiago, ikusten dezue. Bueno, pasako ditu guztiak, hau da egoera. Hau da, zare osoarekin, internetekin, parte katzen ari zara. Zegauza guztatzea izkizun, zein den zure izena, zein den zure argazkia, zein den dena. dena o sea, hoy sea, por defensa, la cual tiene que ser la misma oiga, quiero que le dices de la oiga, quiero su consciente de la pero este punto de la año, ori, irá, ¿oni o, de la da conciencia maya de la oro correa oiga, hoy limitación de la jartza oiga, configuración y limitación y limitación de la jartza de la gente en vez de Banyo, la juretas pero tú que la postura de Sartre de que o sea, ya ni queda clara Goberen izan ararte. Pa. Ta bezo ez dirata. Ora ba, eh segunda te aurre hitzi politiko eta hitzi izen eta ez arte hitzi. Eta aurre hatik hitz gutitza. Ja, eh. Se naigabe gainera ez que ze zera portatzen. Ez al liberalez berezakatu ki Ba, nere, bai, de puta, bat, eta eta bai, da, eta eta gero konturatu zara. Ez nahi ja, nere zako edo tal leoren lan egitenan, egitenan daiz jarraitu nahi nuen da. zako lan, ez dut tal leoren zako, ekarpenan dia gira eta kaso askotan. Baina, norbaitek informazioa lortu nahi bat du, bai, bai. Ba informazioa, jartzen tuan informazio guztia, edo naiz eta borratu, berante da urdin, bra, proiektu. Oravamo mitoan sa tudeno Facebookitikia sintera la font. No xe oida de la colocación, es que puta era tan tardo. Daia, da un peto de no miten padrin pasar a hostia, ate posto eta no bai asko Eh, vaya. A la vez, gracias, vamos, vamos, a la vez, os autorad, men, eh, sí, no, queremos, eh, no queremos, no que no se utiliza eso. No, no, sí, no ayer era. Ayer ¿Eh? ¿Eh? o sea, hay otro que saber. Lo que comentas, hay que tienes que saber lo que estás utilizando y qué condiciones de uso Yo creo que el mensaje es el tuyo, vaya, es que algunos estamos sugiriendo que os sabéis, Mira, lo que quiero decir con esto es que mi madre siempre siempre siempre le los los respecto a las aspirinas, entonces le digo que son pues lo tendríamos que hacer ya, sí, ya, sí, y ya si te dicen, los conceptos de las aspirinas? pues es como todo, es la, la que tiene respecto al medicamento en sí, ¿no? pues yo a lo mejor tengo más responsabilidad respecto a lo mejor mi Facebook, pero menos roben las aspirinas y tendría que tener, pero eso no quiere decir que si algún día me entra una filet por la aspirina tenga la culpa de la aspirina, soy yo que no he sido un usuario lógico de la aspirina Y quería dejar eso claro, porque a lo mejor así hago de pronto, sé que no estás queriendo decir que no se tiene utiliza, pero no. a, así, a primera impresión, faltaba. Bueno, a lo mejor luego me vais a comentar sí, exactamente no, también, ¿eh? Pero, pero a, ahora, a, lo a, vamos a vamos plantear la, es... La aspirina tiene que hacer la velarra ¿eh? ¿no? También. <risa> <risa> no sé que... <risa> yo lo que trataría no, pues es... Pues yo, no, yo, yo quiero la aspirina, ¿eh? Yo... <risa> <risa> ya, que no no sea, me, bueno. me gustan las hierbas, ¿eh? Pero <risa> el principio <risa> activo y eso también funciona. <risa> Otra cosa la es la industria de la farmacia, no ya, pero bueno. La farmacia, <risa> yo creo que el, el tema del industrial, yo creo que es, a mí parece que es clave, porque al fin y al te están dando algo que tú das, por supuesto, la presupone a buena voluntad y la buena fe, y entonces tú te dejas llevar acepto, acepto, acepto. No, estamos hablando de una herramienta de la cual tú te tienes que informar de usos, de posibles riesgos y demás y encima tienes que ir al final de todo y en una así empezar a discernir qué es lo que te está diciendo acerca de la seguridad de la información que estás dando tú a hacértelo sobre ti sobre tu gustos, sobre tus historias ¿no? O sea, si fue al revés, pero no, la cuestión está en que en sí tienen implícitos unos riesgos que no se explican que encima se publicitan como... No, dañado sí, 20 años. 20 años, ¿eh? sí. el mensaje es el, es el suyo o sea, para mí hay que saber cuando vas a usar una herramienta qué es lo que herramienta, cuáles son las cosas buenas y pone las malas pero hay un pero bastante grande en el caso de las herramientas todas las herramientas centralizadas porque es, es un tema que se ha centralizado está hecha puesta porque tú eliges poner una información y dices yo a mí me la pela voy a poner todo abierto tal es mi responsabilidad, asumo los riesgos porque me aporta algo perfecto perfecto si fuera que luego yo o sea que ellos, desde esa herramienta pues pueden eh, o sea no pueden gestionar o no pueden hacer lo que... pero el o sea, lo, lo perverso no está ahí porque al final está en tu voluntad lo perverso está en utilizar todas vuestras vol las voluntades para de ahí Inferir datos que no hemos dado Inferir datos, actividades eh, Posibles futuros eh, Eso es lo perverso Porque nosotros donamos Nuestra intimidad Porque nos no es un quid pro quo Digamos Yo doy porque tú me aportas Y yo decido dar por eso Pero se valen de que to, Mucha gente hace eso Para de ahí Extraer beneficio No te engañas No te engañas, pero tampoco te empujan a, a pensar que lo que vas a hacer ahí va más allá de, de, de decir, bueno, sí, pues voy a hacer voy a comunicarme con mis amigos o tal y cual. No te engañas, no somos tontos, vaya. También tenemos que pensar, y visto esto, yo creo que es lo que aclara, lo que quieren es que cada vez compartamos más en abierto más cosas. O sea, que eso es, eso es una estructura, toda la cometa se veía, toda estructura, toda red... Tiene, digamos por la estructura que, que, que tiene, tiene posibilidad de hacer unas cosas u otras. Toda red tiene intrínsecamente una estructura de poder inserta, y en este caso es una red centralizada en la que solo algunos van a valerse esa información para hacer cosas. Entonces, yo me fui de Facebook, por ejemplo. Pero una razón es que soy informático y tengo mil maneras de llegar, de eh, comunicar con la gente. Urban, Nickel, Twitter, B.A., Facebook, B.A., Raporto Atención y Anaguchi-san. Otra cosa es que cuando me voy, de repente, digo, me voy y decís, ya sea hasta huevos, no sé qué, y de repente me pone, ahí con los que más he hablado en los últimos días, y dice, este te va a echar de menos. Echar de menos. dice, pero si me voy a ver huevos, si No, hay un punto de chantaje emocional. Y luego te vas y aún así, si te si te das de alta otra vez, tienes tus datos, pero un, dos semanas después. Eso sí, cuando pasa un tiempo yo creo que los borran ya no, de la bacha de topeo. ¿Y el tipo no tiene sentimientos? ¿Sentimientos? ¿Eso? Eso no. Se hay mucho sentimientos. Lo que va a hacer cuenta que, por ejemplo, yo me he quedado en eh, el usuario de correo. No, de el correo electrónico. No, no me he más para no sé. Pero me, a lo mejor no me pongo a... no sé. No tengo, pero, hostia. Tengo un correo electrónico y de repente llegan de llegan contactos o colegas o gente que tiene su correo, te envía información que unes Facebook no se que gusta Facebook y digo, que hostias, que eso y según me dicen, pues ellos porque no cuenta en Facebook, ya ven sus contactos y ya te envían a Facebook y digo, hostias tío, no, ¿No es? sé, es una forma de entrarse, ¿no? Oría sincronizarse en un telaco, no, no? pero correo a Facebook que tiene, o sea, Facebook valía tendas, tú lees tendas Yo te había hecho un vídeo, tu le contactue y... Tá, y tira tira, tira. No hay un vídeo que hace vacilé aquí ya, que estaba con el Tuzuna, que está... O parís tu vídeo, tú le agrapo social tira, genial. Vaya el correo a los 15 aquí, igual a la soa. La my leg debe de su tácter automático y ahora. Eso verdad, porque my leg no podía, pero odmile era duro, o sea. Pobre le cogidas. Bueno, Más que nada es que acaba tanto cantidad, es que están en el tráfico, vaya coño, ya resistiendo sistema ventilador para acá. Salgan un OCR, he dado al tenor. Está todo un estar con hostia. Porque gaurko gaurko gutakoa Esan baino gehiagoa, eh? Facebook iztua da, eta so, bako itzak ingur bere analizial gehiago erburu gara, ikustea nola, nola gien, baina baita ere, barna egitura nolako aguten, zare so, zentralizatuak e, gien zentralizatuak, eta ezate baino gehiagoa, hemen ez hartu da e, zaukera ditugu, edo zer erabitu bat behar nukegu, e, hau zakegina ditugu beste modu batea, eh erreskerian gabe zen beti da eh trenater erabiltzeko erraz erratzago alin tendentzia hortara jo pentsatu gabe eh barrenean ze erabilerpen ze klausula ditu eh o hauek oso erratzar bid erabitzeko baino eta erraz erratzasun horren arrazoia da alike jende ba, eta jendeen a porbis ja bai gero erratzago erratzago izango duzu eta komplikazioa minimua da suposatzen edo 23 natera egiteak, ez desorabiliko. Eta hortzat baliaten dira, azkenean, e, sare zentralizatu sortzeko eta zentralizazio horrekin e, datu guzti horietatik informazioa datzeko hor. Oso, lauta importantzia da, askotan ez gara konturak zen baino, e, ez da interesatzen hugu zer egiten degun, konkretu bi ez interesatzen, bakoizak zer egiten degun, baino milioika daturen balioa, Hortik, analizia gategatzeko kapazitatea galinbagoa zu, izugarrizko informazioa da. Eta hori da benetan balioa daokana. Eta horretarako zare, zare zentralizatuak galinbagoa zu. Zarega dezentralizatuak da galinbagoa da, daukatu da garek zure datu batzeko informazioa. Izan daitezkelea egun pertsona edo bat, edo, edo mila, baina oie. Eta dezentralizatu galinbagoa eta zare banatu galinbagoa erlazioa sortu izak zu, baina informazioa banatuta dago Eta guztiaren informazio hori, ez, o sea, haskoak komplikatuakoa es norbait eta hori erabiltzea bere eh interes ekonomiko edo <coughs> politikoetarako. Es Adibide konkretua jarri dezakegu Egiptoko historiarekin, de eh. Ah, pero... Egiptoko ah. historiarekin. Hor badago substratoa soziala, eh, korrupsioa, ezatura korrupsioa, zigitikadira, alla udara horretan egona eta ikusten txan eta jendearen hartaz goa, ba, borroka horre eziztiten zana, dagoena, eta eziztituko dena, baina, e, ez zabaida interneten eta nola eman da? Ba eman izan da, batez ere gaztena artean, blogen bidez. Eta horregatik ezin izan dute e, gelditu ja. izan da ez zabaida bat, zen zuri bloga izen dizute, blogari bat atxilotu zuten, oskertu zuten, eta horrek Soltu zuen gero movimentu gaiago, orduan, mila blog, leku ba bat itxi eta ez zu. Bi ere, baina denak ez. Eta dut zenez, aldiz, gero horrek, abiadura handiagoa eman zion, nola? Tuit, eh, Twitter eta Facebooken. Zergatik, loturari nazko dago, meztuak elkartukatzeko ez edukia, meztuak elkartukatzeko oso kapazitea, eta zezan zabalzen zena, blogetako, loturak. Blogetako mm. loturak, eh eta da informazioa relacionaturik orduan general Gartuzkapeko 3 nabezela edukia zegoen gehin bat logetan eta hor eztabaila bateratu bat baina urteetakoa izan amera osea ez urte battekoa no baizik eta eta ezanda etortzen da twitterrek norbait pitzu pitz eh chispa berri bat ematen diok eta txispa hori lortzen du eh, jende asko kontagiatzea. Eta kontagiatzen da, hori mazak kritikoa lortzen da, elkarra dutza dira, kometan bezela, eta eta pentsatzen dute gai izango direla, beste zerbait egiteko, Eta mobilizazioak azten dira. Dago hongo, sustrato sozial bat, hori gabe ezer piztuko izatekena, jende egituratu bat, funtzionatu duena historikoki, eta blogetan gazteak, komprometzu maia bat, batzen bidez, ez tabaia bateratu batzen amatute, Twitterrek eta Facebookek piztutzen dute, eta jendea Elkarlotzen dute gehiago, hor zeuden olabaiteko ez tabaia bateratu hori sozializatzen dituzte, eta orduan lortzen da emaitza. Mugaraken eta gobernuaren erreakzioa, lehenengo momentuan, izan-zal, e, Twitter moztea, SMS-eak eta, baina, lehengo Twitter eta ez dut zuten, Twitter zuten, baina, konturatu ziren, Twitter moztuta eh? Berdinak jarraitzen dut dela, berdin Osea, jendean mobilizaten kalean Zarean gerota apoyo gehiago Eta horra ez bere gintzuten? Internet osoa moztu Zergatik, zen ezin zuten, zen eztelaren Twitter eta Facebook sortua sotua izan badute jauza Twitter eta Facebook moztu Posible da teknikoki Eta nahi koal izateke Baina ez, ez eta baida zuen Ez bakarri blogetatik, e-mailez, Telefonos bere xarea jainda baina bai, xarea jainda posible izan dalako. Xarean da, bai, eh, banakako erlazioen eh, artean eta baita ere blogetan eztabaida bateratu horiek eman direlako. Orduan, Facebook eta Twitterek landu dutena piztuzeko edo elkar ezagutzeko binkulu horiek eta zabalkunde hori lortu oso garantsua. Bestela irautzak ez ditateke berdinia izango. Ez ditateke berdinia izango. Izango segura seguruki. Baina ez ditzateke berdina izango, zen jendean moti dute, ze, batxinaz dira Elkar ezagutu dute, badaki beste da harria botatzeko presturekin bat dira Eta hori da, modu, baina ez da, et, baina sor, sor, ez ez da, posible da izan Twitter eta feizuken gatik bat karri eta aurretik egindako lan horien gatik Eta batez ere, eta ze horrokaaren, e, osea, e, kondizio sozial e, objektibo batzuen, andorio Eta hori da, bizkabarri Bai, eta, eta ideia argi balitzeko hemen e, da e, blogen arteko sare, blogen sare batek edo Twitterre daukaten egitura, blogen sarea da sare banatu bat. Esan deguna, bat ba da eguna, bat kentzen bada, ez da ezagertzen, gain go bat da funtzionatuko dute. Horre, presilientzia egiten saio da e, beste bat oso importantea zanak. E, ez pieza kenduko duzu, baino organismoak jaraituko ituko du bizitzen. E, ...Facebook eta Twitter xare zentralizatuak irek Zena eh, ...informazio guztia... Empre, ...enpresaten bueno, edo... Bueno, eh, ...azkerian servizari bate batzun... ...men pedago hori moztuzen badezu bukatu da Zena et... Eh, ...pertsona horien artean zegoen erlazio guztia bukatu diezen... ...ezindezu beste batekin konta, konektatu zen... ...behar zenun nahi eta nahi ez... ...trez hori... konektatego Zena kontua ...kontoa da... ...erlazioak eukibar dila Twitter eta... Eh, ...Facebook ez eh, apartezen horiek... Oia ke mantendu gutu hemenetako sare bat. Baina hori oso oso kontzentu garrantzikoa da. Zei diferentzia du Twitter eta Facebook eta blogen artean? Haizte da. Baina aitea daitean Twitter eta Facebookek gehi dutela blogen sorkuntza eta sare hori abuldu. Eh? Ta proposatzen deguna da blogen sare hori indartzea. Twitter eta Facebook ondoretresna komunikazio tresna dela, nikeratzen ditut eta oso oso oso potentea da Facebook Hei zuketan, ez, atuiter bai, nik bide grauetzen ditut oso potentiai ezen, balio eute, momentu batean katalizadore, bezala eta ere balio eute, onarritik, eh, interes horrein agitun jendea ezaguteko, eta zareak sortzen, zareagulak sortzen juteko. Baina, benetan garrantzia daukana, ure ustez interneten da, blogen harteko zareak sortzea. sortea e e sortzea, lehen komentatu eguna bakoizaren identidadea ere blogean, hasko zaitez ere eraikitzen da Twitter eta Facebooken baino eta identitateen arteko lotura sortzea kontua zein da e, Twitter eta Facebook eman dioter beste vuelta bat eta da komunikazio oso azkarrak eta oso efizienteak eh artean blogen artean lan gehiago dauka eta eh? komentatu horrezzu beste baten blogean andaz, leku batean dagona edo hartu horrezzu berak iratzen dena da zokorri komentario bat zure ze batekin post batekin lanketa bat Eta, egiten du hor, interesgarri egitamu ditak e, lotura harteko loturak, loturak karrak, loturariñoiek sorteko tresnak edukitea. Facebookek eta so, sortu ditu uste, baina, e, baina, Facebooken eskubeliten ditu e, baina blogak, Facebooken mitartez loteko modua, baina Facebooken mitartez loten du, ez, ez da sistema, banatua, ez da sistema autónomoak, por or. E, Euskararen kasuan, kontur konturantzeko zefektu izan duen e, kultural e, Facebook-en <coughs> eta twitter sartzea oso garantzua euskaran adibidez gertuago dago da daukagulako e, zein zergertatu ze den, ez? Eh? E, datuak pixka behiratzen ditugu eta hau eta, eta datu, datuak ez dira zidagarriak, vale? Zer normaitea galdi zemari eta honolata oh, ez unbilak eta puta bat zu dira Google Blogs zeartzea Baina egin dutena da Ikusten da, blogak sorten azten direnetik euskeraan zorkunta interneten zorkunta esizizemada izrezela eh, oso handia, eh, oza, kriptoan garapena izan duela Justo, azten denean, eee, eh, bimilla eta, eta kiburoa, en, bueno, berdin dit Eee, eh, bueno, momentu konkretu batean Azten da, Facebook eta Twitter jendeak gertatzen azten da Eta horban blogak dekadentzia batean sartzen dira Bale? Hori Ez da bakarik gure fenomenoa. Gertatu da eh, globa, maila globalea, fenomeno ezera. Bale, mm -hmm. Horban? Horain, e, sortzen den edukia, euskeraz da, orokorrean, da 2018an egongo bagina bezera. Hau da, egin dugu, galdu ditugu bihurteko, bihurteko lana. Galdu dugu, horain sortzen den edukia, da 2018an sortzen zena. Internet momentu horretan zegoen garapenarekin. Eta, eta horrekin, bale? Beste ikuntzen batzuetan ere, inkluso okerrago. Adibidez, Espainolean, eh, 2006 eh, urtera Itzulik da, blogen zorkunzan, eh, blogen zorkunzan Baina, zerretatzen da, tsa, hobeto ah, hobetoga hobet Ez, ez, ez, azuntua da, urekazuan, eduki hori, ez dala sortuko, komunitateak eta bolondrezen sortzen badete Eta aldiz, Espainoela, aprobetxatuz, adibidez Baia, o sea, mundu mailar da ba, gero ta jende gehiago gizu egiten duela eta gainera erabilide potenteak dituztela, ba ueko hori, utzen dugu ueko hori beraiek beteko dute. Bai? Orduan, gurean ez dugu sortzuko, zen komunitateak sortutako edukiatar beraiek bete ahal izango dute. Ikurtzeko ze puntuteraino sortu zuten txokea eh, interneteko mundu honetan, blogek eta eta sare sozialek fijatu erabilidei nola nola haso zituzte. Blogak nola jaso zituzten erabideak? Gugatzen zehate? Nehantxu bat bezala Zergatik, ziradako, beraiek ez duten agenda bat informazio publikatuko duten eh, erabideak Twitter eta Facebook nola jaso dituzte? Horrela! Zergatik, horietan Den partekatuko dena zenean, partekatzen lotura normale loturak eta lotura horiek, menun baitera bar dute no araman dut duen dute behienetan bai David, sortutako informatioetarara edo blogetarara, baina bloga gero gutxiago, gero eta gutxiago daudeenez, gero hot, propio gutxiago. Hor hor ikusi daiteke oso ondo modu grafikoan, zergatik den bat gauza hon bat eta bestea. Osea, utzi, utzi eta ere agutzi nahi dizuen beste hau. Hau da, tipa batek, ehena bere izena, ehena bere izena. Egin zuen, atzerketa bat. Zabaldu zen blogen artean, eta Twitteren eta egiten zuen, Zabaldu zen eh, Zabaldu zen, eh, <coughs> Kampaina bat, Estatu eh, Espainioleko Ordoak egiten cienzia eta tehnologian egin egiten dituzten ¿vale? Ordan, deitu zioten tijerasna, no, ¿vale? eta orduan izan zen ordi, eh, bat, abian zena, blogetan, Twitteren, Zabalzeko idei ari, ez dutela tijeretazan ¿vale? Eta egin zuen, visualizazio grafiko bat nola propagatu zen kanpaina hori blogetan eta interretentzea. Eta hau da, hau da, bide bat. Ikusten ditu zuen, e, bola belt eta urdinak, urdinak dira Twitter, gerot handiago, gerotan jarraiza gehiago, blogak dira beltzak, gerot handiago, gerotan gerota audientzia gehiago. Bale? Hora guazen, ikusten. Da zirkulo bat, ikusiko duzu egarapera. Egunetan egune zehar ikusten ezen, dago? Musikare, musikare... <totipen> bai, bloan. <totipen> Gau gutxi grabe laukatzen da. Zer ikusi aiteke, zer interpretatu aiteke? Horekin. Ba, metxa, nola bait? Osea, metxa ez, txizpa, nolabait Twitterrek eragindu Twitterren hartzen da zabaltzen bezua, baina oso ekin da Zu Twitterren metzua publikaten denzunean Azkal galtzen da Azpira, joan da Orduan, biztutzen da Eta blogek hartzen duten testigoa Eta hartzen dira zabaltzen blogetan zean Eta, gero goten dira beste Twitterreko poko batzu Ba, jendeak ikustuen du zerbait blog batean eta internegarri eritzai eta zabaltzen du berri Twitterren Baina, mantentzen duena nora baiz soka metxa mantentzen duena dira blogen artean elkartukatzen den informazioari Orduan duan metxa, metxa hor mantentzen da, bizirik mantentzen da kampaina eta azkeneko momentuan hor goran ikusten zuen e, audientzia handiko blog bat jortzen du eta ja erdi illa ematen zuen kampaina batek oraindik beste garapen bat izaten du horan honek balio du esateko bi gauza dira enten du batzuk gauza baterako, beste batzuk beste baterako Baina horrela propagazioen mm -hmm. ezke es que gauza dasko erakusten ditu, netzako da klavea Baina ezkenean da, tre, osea, tresna naino egin nola, nola erabiltu ditugun Tresnak eta zertarako momentu bakoitzean hori da garrantzitsua Osea, hon gait egitasun batekin, feituke, Twitterren, en bloguak eukiztaregu Baina jakin zertarako erabiltu eta momentutan Eta tresna na. zertarako erabiltu Bari dut, eh. bari dut, bari dut, bari dut konbosto, <risa> <risa> <risa> Lala entzun <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Eta gero beste pausoa da e, Oen arte itein dugu blogak Blogak eginez plataforma ezberdinetan eginez ezke e, google plataforma batean edo zure Wordpress zure dominio propioarekin eta zure ustalaritakin modu askotara eginez eta Facebook eta Twitter bezalako tresnak existitzen dira e, beste modu batera eraikita. Sare banatutan eraikita existitzen dira kontua, ezagutuin barritugu eta horiek erabiltzen hasi ber dugu eta tabaldu barritugu kontua hori da. Baino, esfortzuare eskatzen dute. Beste hau e, da pentsatuta esforpuri gabe jardiaz arteko. Edozein alternatifak esfortzua dagu. Kontua hago kontziente etatea, eh, C3 na dauden, zergarako ditugun eta esfortzu minimo bat artea, gure buruari lan bat jartea Beste Tresnak ezagutzeko ikasteko eta erabilteko Unai e-pixat eskuitatu behitzu e, behar Facebook eta Twitterri alternatiba ez dela <coughs> Egon daitezken beste, beste, beste Tresnak Hau, e? no, simplea, zemona Gero, bueno, pixakak software libretik te alternatiba edo Tresnak eskaintziz eh? ez tibun Baina nola beste gozari bat duetan ere software librea garatuko gudogun behiago osamotean atzalduko ditu dugu. Eta <risa> <risa> <risa> <risa> Bueno, nago da Richard Stalman, da so, Richard Stallman, da da zu, zantzak egu, <risa> software libra ere mesia za, edo? <risa> Eta, eee, eh, bueno, software libraz, izte irneunean, zer da software libra? Eee, eh, bueno, zer da software da programa bat, Batatatortia ba, dezela, batatatortia bat egiteko rezteta bat behar dugu, bat programa bat egiteko ere rezteta bat behar dugu. Eta rezteta hori, e, librea edo ez den esaten dugu, software librea edo privatiboa jabe du naz den esaten degunean. Orduan, zer da software librea? Software librea ez da software gratuitoa edo doakoa, askotan konfunditzen Software libre, free software is freedom. Zaz askatasuna da. Software libre. askatasun. Ba, software libreak markatzen ditu 4 puntu nagusi. Lehenengo puntua, helburua edo dela ere, programa exekutatzeko askatasuna. Programa, bigarren modu programa zertu eta norberaren beharretara egokitzeko askatasuna. Hala, programa hartu, errezeta hori hartu eta nik, ba, programa hau erabiltzen da ezak ez baina nik Behar dut egokitzaten bat ba, nire eskolan edo nire enpresan nire tresna berezi dioterako behar dudalaako. Eita hori egiteko askatasuna. Irugarren puntua, programa kopi eta kopiak banatzeko askatasuna libreki. eta eh, laugarren puntua programa hobetzeko askatasuna eta hobetutako bertsioa zabaltzeko askatasuna edo nor etekina atera dieta joan, hau danik. Eh, e, ikusi ikusi dezaket, receta aldatu dezaket, baina baita ere receta hori saldu dezaket. Eta banatu. E, bai, araitzenu irekia izaan, o osea. E, bai, bai, bai, bai. Tu que te piñas. atera dezaiok ez baina e, librea libre araitzenu ditut. Hori da funtzeskoa. Ze te allego sobre el Ba, adibidez Eh, oso esan da, programa libreek retzeta eh, eh, publikoa da, da eh, Programaren agindu, barnea agindu hoiek guk normalean ez ditugu ikusten, ez dakik guk nolatagun da osatu programa baino eh, posiblia daukagu ikusteko eta dibidez, eh, software privatiboa baldin bada, pabeduna baldin bada ez dakigu guk zehazki programarek ze agindu dituen zer egiten duen barnetik netik, zer funtionamendu e, e, daukan. Orduan, e, posibili digute esan, e, software bat ematen digute eta helburu e, jakin baterako dela, baina azpidik guk zehazki ez guztelan egiten duen. Eta hori, software libreak e, ematen digut. E, baita ere, garatzeko, ez da berdina, proiektu bat, programa bat, enpresa batek bakarek garatu bat, izatea, edo interneten, komunitate eh, irekiak garatu izatea askoz seguruago izango da seguraski, bueno, eh, eh, komunitatearen arabera, pues pertsonal di ba, igual igual vaia. Baixo. Baño komunitate handia baldin badauka, posibilitate eh, gehiago hobe askoz hobea izateko beguntza gehiago ekitzeko, segurua izateko, segurtasun zulo gutxiago egokitzeko eta beratzara. Eta bueno, eh, programa hauek eh, babesteko edo sortu ziren lizentzia jo so, copilez e, Zergatik, ba, ba, gorkak egin dezake e, e, programa bat, so, e, software librean, o liberatu, nik código hori hartu eta goberraitzen publikatu eta bera beratzen bera da eskubideri gabe. Horlan sortu ziren noralabai babesteko horrelako lizentziak GPL da ematumuena. Baina, zepertatu zen, softwarearen inguruan, en, bueno, softwarearen inguruan gertutakoako eztabaida hau, eh, ez? librea, kopileeta den eztabaida hau, gero beste solpuntza mota guztietara pasatzen. Eta orain dela 10 urte edo, ba, sortu, zi, sortu zen Creative Commons, Ay. eh, deitzen Eta hemen ikusten duzuen bezala, bueno, pues, daude bai, eh, copyleft direnak bai dominio publikoa direnak baina baita ere eh copyrightaren oso bertuko lizentziak ere eta zer dira creative commonsa ba dirala lizentzia batzuk non guk seazten dugun ze askatasun maila ezarri eta zer da askatasun maila egin bueno ba adibidez ba, egilea aipatu behar den edo ez e, en lamak publikatzerakoan Edo non komerzial, hau da gure guk egindako lan bat, beste batek eh, tekkin ekonomiko atteratzeko edo ez eh, baiime duukan edo ez. Edo non deriva batiz, hau da gu eginko lan bat me, bati eh, beste batek ekarpena egin aldion edo ez edo share alike dela guk egindako lanari ezarritako lizentzia hori aldatzeko aimena daukan ala eta share alike esanaitu, ba eh bai baldintza berdinekin partekatu bernela eh lan nanerako eh hau da, eh, bueno, daikira kopilekamentat. Eske eske bai aitzeko eh lizentzia berikua mantendu eh? Ez. Bai, niko da uste berreña. Horria. Eta Ze hori daukatera ikusten du eskerra dira kopialeta kopilota eta eta antikopirraira o dominio publiko hau gaur batek ikusten du bai xeralak horrek betetzen du kopilertaren ikaira haura ez dituzula privatizatu nik doa eh, libreman dizuana mm hori -hmm. horrek bakarrik hori da kopilota den bakarra eta gero lengurtean edo sortu sortuzutan bestea dela E, PED, osa, public domain edo zero dela e, zure lana domenio publikoan zuzenean publikazeko gara. E, adibidez, Espainian zuketzen e, dut atera lan bat domenio publikoan zu e, egilea hile egin behar da eta iruro eta marruzte pasalardira e, lan hori domenio publikoan egoteko. eta Eta horri horri Ala, gure lanak dominio publikoan eh, ateratzeko erramienta bezala edo ateratzen zero hori dela ez dela lisentzia, bueno, ez lizentzia ere, baina da manifestua ba, dela esaten duzuna, ba, zure, zure lana dominio publikoan atera nahi duzula, eta beraz horreka ba, horrek ahalbidetu dezak hemendik urteatarutara legile aldartezen bada edo ba posibilitatzea eh, lan hoiek legez eta publikoki Denain Teru baini batza Ingeniak galiten ariaren 201600 Sodera ez anythingetan iraita arian nahi doいました aucuneen me diriakorekin, substrate Grazaniea jean perkira gira turilt ZESSB Carbonika, adetet dan es checkio janieti remained bauik segunduetkaren说 zaerano... emreizzo naziekak świya izazan gerolatzen aspantatak designs suinde insan dezako jarrakza ekorraiz Bestore痛en jam다가 wizard diedazan ertat zailan者 nxef winda errallahaan enalbaik... lolik lektan egirazan... jatzenko ari mondan ا� exploratu titan java egnerod надоak ondorakd erasa ratea, z esta duацию agarromarra zapatzen Ez duara nahi, kopiru o sea, behin, eh, hori, direkto, osea, betiketan nahi detela Zabaldu, eta hola, ego hola, ego hola, hola, eta da, horrela. Zalde, jo. Hori ez dut duetan ahlaketa hori, ez da ustan, ezka, ez dela kopirraita ez zu, gara? 2 eh, da, bizar te osoa, kera bintzen, hau baita ezuna, jen eh, zerbait, eh, Zabaldu hori, <coughs> kopirraita hori, ez da, hori, eta defe, beti dago, truko dago, beti, beti, beti, beti. Da, balio lehenetxian Zein dira balio lehenetxian? Facebooken Eta, eta copyrightaren <risa> adibida ere berdina da Facebooken, balio lehenetxeak, hau da Zein idetunen privatu eta sunetan arpenak tarrenean Facebookea? Gero aldatu izakezu Baina, depektuz, kondizonatzen da izuzte gautza batera Eta gero aldatu izakezu, eta copyrightaren katzua berdina da Niko ben, ahi da gainera <risa> Zerbietan egaztu bat duzero Copyrighta <risa> dauka? <risa> Zergatik? Baina zergatik Eta zergatik ez hau da ba, ba hori da Baya, Bizarte honen balion deneitxia Kopirraita da Eta zergatik Ez bat izan izanbarko luke Domeniun publicura <reflionizia> eta horuan nik ezatzen dut merezi eta dilu ateran nahi du Eta zakize eta bakize eta bueno Kopirraita ba, horren marriko dio Horduan bizarte gehonera Baina horrek bizartearen garapenean Azkotzen ere gehiago lagun luke <reflionizia> Eta hori bai, beti beti dagozulez. Baina inparti. Baina inparti. Eta hori egiten guauke daudu. Baina, eta dibideo ez dela, zer da software librea ez zaten dugunean. Gune ero egiten dut, 3 LibreOffice, noin nagoen Linux, Emule, Android... Eta sare sozialinara huetatuta, Te te ditu, ba adibidez, estatus.net edo diasporate, ikusiko dugu. zer diren. Eh, ba, ba, bai. Estatus.net izango zen Twitterren antzeko sare bat. Bueno, eh, apa. Latik Eta... <risa> eta duela kogera... Twitterren antzeko zerbait... Baina... Eurzu, muga, mugarik etoka, ez <giburra> e, Eta gero begon eh, gozten... Eh, Diaspora... Dela, Facebooken antzeko proiektu bat, baino, e, zentralizatua ba izan beharrean dago e, banatuagoa esan dezakegu. Sare e, banatuago, sare banatuen itxura e, hartu dezake. E, edo zeineka, e, montatu dezake zerbizari bat, eta zerbizari hori sare horrekin federatu. Orduan, zuk zure datuak, zure zerbizarian eduki izaketu. Zuretxea edo, bat erosi edo, edo nahi duzun moduan eta bueno hartuko nai jaiztuak zertitaria daztuak apurantzenakreko bai zuretsean farri jar, eta ordan zuredatuak beti zuretsean egongo dira eta gero sarearekin zertitaria antolatuko da ba eh, Zure, zure lagunei bidaltzen edo hotuztenean Gara gara eta ba Et, e, nolteke, bueno, e, e, eta ablako gauzak Ez, sareak, bueno, gorgak hain komentatun bezala Korreo elektronikoa bezala Korreo elektronikoan, domeniu diferentziak daude Dago gemail.com, dago jondel.com, eta dena komunikazen dira, azkenean Ni egin daiteke zure laguna, daiztatu izan eztakintze.comen eta ni gorka.comen Eta lagunak egin daitezke eta ni bidatzen zuen bezuak, zure intxiko zaizkizu nire dagoen handagoen unairi eta beste servizari batean dagoen berari Hori da... Hori da... Bakarrik dakatu aktezo, zen transmisio guztian kriptatua dago, Horren dakazuzuk aktezo nire laguna zeredako, baina Inorreket zindu ita hundu sare osoa Facebooken betela, ez dago sare oso bat, batu eh, bate osoa duena Gai, Gure Hacienda, hori idea Bai, balioak bi di eh, ez, zenez bat, inorgeto kalaren komentatzen Bai, ozera informazio osoaren zera, ezaguta eta hor dago balio reala Balio reala osotasunean dago eta zera, nah, ez da tekere resiliuenciaren ez zera nodo ezberdinak gira, urdan batez fallazen badu Eta dizten badatea, polizia, junta eta beste funtzionazen segiten dutez mm. eta ez dago inor zan dezakena erabiltzaile honek ezin du kontu sortu zan ere ba Facebook endaltatu ba hintxin hituztela no. kontu bat eta informazioa, bueno ez dut informazioak ez dut zuten baina informazioa ere ez dut datu basea eta da dut batean orduan e, erabiltzaile guztien informazio hori ez dut analizatu modu da, global batean eh. baina bueno, nik ez dut erabiltzen orduan ez lagunik bian eta zer baina o... <laughs> Experimentatuko dugu. Baina, Facebooka no santeko. Oa inmartian jarriin proiektua, baina behar duna esforztu bat, eee... Eee... Benetako balio bat okizeko eta... Eta, benetako balio bat okizeko eta... Eta, benetako balio bat duela, hori da asuntoa. Eta, bau dezer bitzariak zu jaitzena, emandu eta bezuna. Egonbora vale, vale. estatu batutan edo hildian baino da aukera daukatuzula zuretea montatzeko. Bai, oi da. Ero piratu pertsonalre dauka zertarrietan. Para Facebook erbiazemen, zaiazko zeha. Bai, nu hau daia Bai, bai. Diakor aportu dutena bat edo eh, zeinek izena emanutan. Joain <coughs> interesgarria bere dela kana da, eh, nolabait propagazio bat egite, ezbertzarien propagazio bat egitea, <coughs> eh. Azkenian da blogen ze orientación alguna, la goita bere bloga o ki eta, ba berdina, pakoita bere diaspora oki eta, bueno, eh, justo por intentait da asunto egin honduzan bezela, ke era oiren baina gainera esanbadu beste gauza ona da Adolatzeltzura taldea Facebooken bueno indesaki, baina ez bezala bai no, zu eh, bizitza realean pasatzea bizitza osoa Adolatzeltzure sareak zure ama adibidez Kalimotxoa era tenadura ez jakiten, vale? Orduan dira sare disconexoak gauza batzuetarako, eta Facebooken Defectuz edo, nolabait, botatzen ezun guztia da zure kontaktu guztie Eta igual batzu ez dut, deserta, ez zertan ezagutu behar Haimagoza, <girà> <Elma> eh? Horregat, <girà> horrek ematen du, aspektuak behizten diren gautak antelatzeko Familia, lana, lagunak Facebooken intenzionalitatea koatzen eskaera era kontinua izan da taldeak egitenko bai, eta... ja, bai, bai, bai bai Bai, bai, bai Osa... Baina ja, oikoa den jarrera ia lortu duten balindatzea horren Table y va a cargar wow. sí. ya, ya... ¿Se te quiere ir diciendo? ¿Vai? ¡Guau! Sí. Venga, a ver ahí viene como usuario masivo tío. Ya, pues, dale, nada. Yo Va cuadrilla, Va cuadrilla, ni dicen nada. Que perfecto. a ir... ¿Tú, o no? ¿Es el año mañana o estaba tú? No, no. que se presenta nada. a tener una parada, no, no, no. Hori da, hori da, hori hori da, hori da. Hori da, hori da, hori da, hori da. Hori da, hori da, hori da. Hori Eta, kontua diazpora eta horrelako atrezne beharrotena zalkun prozesuak eta esportzu bat, eta... Bat, eta... Eta la ere ez Eta hau reintik beste maia bat nortu gareko genukena. Zene hemen behartu zaude zerbizali bat eukitza. Zergatik hori. Eh, Idealizamos a decirte que va ba a estar programa BATS eh, Serviciario BATUKIDO AVE Esta internet de la conectarse en con, con esta nenear Lo que sea hacer en el video de discusión no de Información a mantenerse a serviciario a O serviciario, momento correcta, conecta tu adores personas a arte Escripta tu adores a una bala de video, que es algo de riqueza E, servizari batean izan eman gabe, bako izan bere duena aion datuak eta zareko beste informazio batzuk ere mantetu behar ditu, eta beste lagalduko ditateke Oso pizkan difusua da horretzeko zen gu oso ditua Servizu zentral bat eta horren kontra da horren egitea mm -hmm. Orain izan egiten ari garen a da Servizu zentral txikiago asko eta nola baitera behar zela, koreta ara E horietara, bueno, platerrekin egin daiteke. Horrak, zara sare. Sare banatua, hori da. Sare zentralizatua, sare <coughs> distribuituta, zentralizatua <coughs> eta zare <coughs> banatua. Hitze egiten aina nahi dizena, piktizioa da, zen ez dago horaitik. Bai, xagon izan dike Tare banatu bat, hau instalatu da programa bat, nun hor egiten dugu, korektatu da gau egin garrekoa, kontaktua bidali, lagunak egin, eta korektatu da gau denean, gau eixoetek, korektatzen gau denean, berri informazioa, berri eskuratzen da, baina ez da, goz servizia bat, nola <coughs> edo, informazioa, denonan artean, mantentzen dugu, dugu, dugu bali indenta konektatu da bagaude. Informazioa zur ordena baiua? Eh? Informazioa zur ordena baiua? Baina, funtzionatzen cliente-servidor betela? M Ez eh, zera pichateria eh, feiten dituzu, eh, maial di berean pichateria ere ematen dituzu Zasako, funcionatu daiteke, bia konekatu da lima, ober? Eh? Eh? Konekatu <totro> da lima, xo gara, Bai, hori da Konekatu da justa hori da Zena, bia konekatu da tegotea Bai, pero ezen asincronoa Ezen zuzertan, konekatu da eh? Mantendu daiteke informazioa, hau oso zaiada Eulerzeko, baina esango ditu era erretean, imaginatu gaudela, anillo batean, perfektoa dau Hortuan, imaginatu nik honetatzen edizela eta azkuratzen ez, zarean dagoen informazioa Zonberari eskatzen diot ni egone ez naizenean ze hostia bertatu da Zona, ni egone ez naizenean ze bertatu da, hori duan, azten ditut informazio horiek eta egiten dut egoera baten e, analizia Hori da, zare kondatu o sea, agonean nik gerek gordetzen dut. Imaginatu berare eskondatu dela, baina hiriak eta nere ondokoak zein informazio zeukarren da gordetzen dut momentu horretan nire sistema urrengoa datorrena emateko. Emarabitz, emanalizatiko. Horrela funtzionatu da piska sare horren dut. Oso erraz ataluta eta oso putre, eh. Beste egun batean gaitziko dugu aukera. Ja pixa dela, berak, nah, ja zamborazkoengait egiten, baina itzegin den guztiak aurrera begira pixa dere ezatzeko, pauso da comentatu hau, eh? Oso garrantzitsua da blogak, bloggeren kultura hori sustatzea, eh? Eta sare desentralizatut eta alda da banatua sortzea, eh? Eta horretarako baliatu ber dugu gure bakoitza daukagun interes kropiak, baina baita ere taldeka edo egon daitezkeen interesak ber, ez daia ezagutzen daik, Mikela Ulona auki ez da ez interesa, eh, batekin, ez dakiz ere ba blog sortzeko au erauki eta osalari horretan balozatzekoa eh? nola baite auzo lanean edo bloga sortzeko nide egite eta erauki ezez dute interesa diaspora bat instalatu auukitzea eta Mike Azuloko loko e, sari errealeko has zehaten zen da kontu akitzea eta ostalari bat erabiltzea bako eta ukibarrean berea, postalari hori erabiltzea zuen arteko komuni servidor. Bai. Eh, Oztalari hori... bueno, servidori hori... <tipasen> <tipasen> <tipasen> servidori hori erabiltea, zuen arteko konexio eta nako, gaina aldean balauketa da, zuen arteko komunikazioa horrean bolideak, bakarrik kanpoa teatzen zazte, kanpoko jendearekin konikazioa dutenean, baina zuen artekoa Horra Bueno eta gauza bombaz Gaineran eba ez duetran pegin Tres dago ere Lortzen da Facebook-ekin Horzuan Emen Edo Twitter-ekin publikatzen desunan Eba ez duetan Twitter-e no Facebook-e Zuen zea Ere ikusten desu horra behar Dagozoitxoak Hale Horzuan Egin tendezu hemen Baina baita ere Publikatzen da Twitter-e Hale? kerraste alde ere Soberlibretu de tres nake erota Eta erabit errasteago ere Eta Eta Eta Eta Eta Eta Horretarako gu, ez ziren txiki batrein genuen de la Blogsoviet biznetoa Harri el videoa, egon Bidea? Bidea bendurtzeko, gente gozia Eto da gau, egon Eta gau, egon Eta gune, gupik genuen Blogsovieta Gau, esgurua da, Blogsoviet ezberdinak Zorzea, zena ez Gu gurea entegu Blogsovietaren eredua Elkarzen geha zende bat Pagazen dugu estalari bat Eta azten ditugu gure blogak, or, eta ikasten dugu aldi berean blogak egiten mm. Inungo kanpo zerbizturek erabili gara, eh? Eta nahiztan berdin duze, jakintza tekniko dituzun Denek ikasten dugu, behin, geraztutzea, haiztutzea daigu, aila. Denek dakigu nola egin Urrengodo batean, leku batera joan, eta han ikusten badetu behar bat Kapazitzateko zerotik blogsobir berri bat eraikitzen O sea, explicadorea, explicadorea, ta Berdinia Diaz pora, egin. Ondoren boltasak, eh. Eda broma eh. Bueno, a ver. Proba nivela da urteko, ¿vale? Aude, aude dira, auda blogbal, baina bueno, auda lehenga eguna, auda santan aurreko urtekoa, auda aurtego deialdia ta auda eh forarika akta. ¿Vale? Sí. Hori. Ba, hori, bilatzea, orrelako tresnak eta eran, tresna dien aldetik hori zabalteko modua, eh? Atalona. Baino talde, talde moduan erratzasunak emanez, ba talde hortako kidei ba hateko oso goita praktikoa dela euskalaria horrekoa. 1 euro, eh, por tipo. du hor, ba, eh? batzate, Bat Materiali, mira, bate nonzat, zanatu bakarri zaren bate joori ja orrendu bar duzu. Orduan, aprochatu ba sei zazpi pertsonak, e, blog bat, bakoitzak bere bloga, fortsak, bai. Bai, oni esker gainera, hori azaltzen dezunean, gero jendeak sortualdi ditu, eta bidiez alergin sortu dute txintxar esferako txintxar esfera. Bera. Bai, hor beraiek oni jarraituz edo ba, sortu zituzte, ba ez bakarrik bloga da, ba, ISISkera blog sare anteko batzuk. Eta sortuten hori txintxar esfera. Eta bueno, beraiek oso motivatua dielako, ba asko zuten txintxarri media, txin wiki txintxarri, autola merikala, txintxarri televista, osia pues de todo. Ordua. Ba, bai. Taia el carte gastronómico cultural eh Ferrero, ez eh, dakin deskribatu, de <risa> baina hori. Bain hortik abiatuta, ba no? beraiek ekimena bizi blogak sortzeko gabiliara izan da. Hauta gehiago Desperdinatu zituztenen bat ekimen batu, eta horrelako horrelako gozak, horrelako gozak, horrelako nori... Eta hori, hau, hau da, ose, zaintasuna eskatzen momentutik e, beste jende batekin ekin niten bat hituz horrelako gozak, asko zerrexarua ba, bihurtzen dira Bakoitzaren pausoa bere bloga sortzeko eta ezagutza falta zaizun atletik zaila da, orban, guri gintzen zaigu ekimen bat, interesgarria nahi hori hemen hein badenez, baina bai, ba bueno, or, antzeko zerbait planteatzen bada ere, ba egiteko interesarra izan La bola de cristal garaiko solo no, no puedes, con amigos. Sí. <risa> <risa> <risa> Eta bueno, hori gaurkozkuk kontasteko geneu kana, ez dakit, galdera asko <risa> dituko zen pentsatzen dez. E, bueno, eh, chapa bada hor, oh, eh? <risa> El lehen komentazioa guna, eh... Eta, hizegiten natsioaren beti, egon da goita berri, egon dira korrikari buruz. Eta mm. berriña beste dute, batutan oso efimeroak bie, ezte hauiek, etiketa hauiek, baina beste batzuk lortu dugu denboran jarripen gehiago izatea, azkinen era ematen duen goza, eh? Agrega lortu zen porí, eh, dendoran, zenbere eta zarrerra gakoitzeagon lenean ere erabiltza. Eta umetan, adik, eh, bueno, eh, adik ez bai ezpeita, no za esos días, bueno, ez ta que mala carta lo bato. Eh, hor hor adik, le len, eske, ez ta aquí tú. Ya hmm. ja, por una no, len, valita bazuzte ude. ¿Con capítulo, qué tenemos que ver cómo publicamos esa grandirilla aún con la cual Christina nervous Changin como ellaaba o el higher up el � ho eh, truly tan famoso ya esta sociedad así lo funny cuando uno sabía yo que esكرario de mi papá tiene una consulta de la edad miuy me convirtió Altamat behar taldea aldea, eta hartzen da, eta horregun, ezakit, ba, baratik, berre garailean, altamat ez denuanean, ba, okera zehagoela erratza, pero limitatu nahi zuzela, edo, enodatuak, muguridatuak, berrailean uzak izazdea, gugumento batean egon duztan, berriz azera, haukun izan bantziren bezala egin zailak, eta la vendala zu bueno Sí. O sea, el Rupert Murdoch en News Corp en Barang en Dago My Fish ve el producto de algo. Sky News, Jacky Fox, o sea... Ah, eso es lo que pasa, vale. O sea, el Música Mundo han visto una herramienta más. Pero, oye, fíjate algo. O ahí nací a las teléfonas, ya. Ustedes han visto que las transiciones no O sea... La Bueno, ya sobran duras ¿eh? no bueno. ¿Eh? eh, Así era, así era planteatuez eh, Comentatuztenean, Chocolokineta dice que no se dice tenia, no, tenia, Gozari hauek, internet en inguruan gozari hauek, antolaztea de naedo Donde nengo así era, así era, gozari batean inguruen, baino Gaias penteazten así, y nien, oso, oso, hasta bala de licentien Orban así era planteatuez, eh, no lavado en vez aukera e, beste bi gosari egiteko beste bi gai nagusiekin badela software libre gaur hasi gaurtantzu batzuk eman ditugu mm -hmm. baina gero kultura librearen kontuarekin eta askorako eman zakena da ne igual floto iteke norbai konkretuagoa ere ekartzea aurretarako edo edo interesa aukana edo ba hor ja egide eskoidea hartzen diea igual horrekin lotutako jendearekin ere beste gosari bat egitea, ez dakik noiz, mm -hmm. bat jarriko nuke, eta hirugarrengo gosari bat segurtasuna eta e, haurekin, eh aktivismorekin, Hor ja sartzen dira segurtasun internet interneten ibiltzean segurtasun pertsonal kontua, ba eh enkriptazioa, historiak eta hackerren kontu eta horrelako badagai espezifikoa ba, ematen duna, baino e, Nik uste jakarren kultura, lortu ere kultura hori azken urtetan e, kultura hori korrean eragin daizatea eta txip batzuk aldatzea orduan e, gaur betzera, zener, internet, baina internet gizartearekin lotu lehi guztetan eh? Zabatean, kultura, zoguare librea eta kultura librearekin lotu eta beste batean aktivismoa eta segurtasuna lotu ere e, gizartean egin daitekeen e, aktivismo horako ekin edo segurtasun kontuekin eh? Ondo dira izan bat eztu ez? principio plantatzea guk, pr prinsipioz urte honetarako, ezo nahez ikusiko genuke zedatatan edo, baina desde biga yo ere garatuko genituzkez? Ego batak egin buke milen zero aizpeizko, Bueno, pa sue milaezka erototzatik egen da izkaldiain polita amatetatik egen eta baita ere jauzun <ullah>. ere janituzuten partagetan